Държавна тайна и а, информация а, от обществен интерес. Искам да благодаря на фондация Фридрих Наум, които се съгласиха да бъдат а, наши партньори и съорганизатори на а, тази среща. Благодаря на господин Мечтин Казак, който е председател на правната комисия в парламента Числовила. Но все пак за момента той единствено няма депутат, който намери време да дойде. Както знаем, в момента наказателния кодекс е в Народното събрание и всичко зависи от депутатите за това дали ще бъдат променени едни или други спорни текстове в този наказателен кодекс. Сега ще дам сключителни думи на господин Дания Алкази, който е регионален директор на Фундация Согласа Фредерих, к нам. Добре ден. Скипи приятели, скипи гости, гами господа. Uh, Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht auf Bulgarisch mache, aber das Thema ist zu wichtig, dafür, dass ich versuche, Sie mit zu uh, на извиняем, че да продължа на български, но мисля, че български, не е достатъчно добър, за да тема на язык, който за мен не е uh, das neue Strafgesetzbuch oder die Vorstellung des Entwurfs des neuen war etwas, mich in diesem Jahr doch stark überrascht Дискусиите относно новия наказателен кодекс а бе, а, и особено в тази година, едно нещо, което лично мана силно ме изненада. Не само а, по отношение на това, кой всъщност е автора, auf die die das hat für den а не само а по отношение на импликацията, която е в посока журналистиката sondern auch was das für folgen hätte mit blick friedrich für die freiheit и по отношение на това какви последствия би имало към международни организации организации подобни на тази каквато е фондация фридрих um das да Da schreibt ein Vertreter einer sozialistischen Rechtsordnung ein neues Strafgesetzbuch. представител на свята, изготвя един нов наказателен кодекс. Der, das, äh, den, който ограничава силно свободата на словото и свободата на медиите. Und die freie Ausübung и потенциално ограничава възможността за работа на международни организации и медийни структури. И всичко това се случва в държава, която е член на Европейския съюз и wenn wir jetzt den Fokus auf die Medien, äh, Medienfreiheit lenken, hat Bulgarien in den letzten Jahren eine sehr или поставим фокуса главно върху свободата на медиите, можем спокойно да кажем, че България през последно време не е с добър имеч в тази насока. България 36 auf Platz 100 der Reporter ohne Grenzen und Freiheit der Medien Index abgestürzt ist. Wir wissen, dass Bulgarien in dem es 36. Position позиция da на 100, 100 в Index индекс. Medien Index. Sie als Vertreter der Medien, die Sie wahrscheinlich die meisten von ihnen sind, können mir eher erzählen, wo die вие като представители на медиите предполагам, че във всъщност вие сте тези, които биха могли да ми посочат къде точно са проблемите. Но когато наблюдавам с какви проблеми се сблъскват тук немските журналисти, мога сам да си представя какви са и вашите проблеми и с какво трябва да се борите всеки ден. Und dieses Strafgesetzbuch oder der Entwurf in der jetzigen Form wird dann nicht besonders sein. И този наказателен кодекс смятам, че тази проект, проект който е в момента в няма да промени нещата и няма да бъде много полезен. Wenn es darum geht, dass sie nicht mehr filmen können, oder nicht mehr fotografieren können ohne die schriftliche Einverständniserklärung der äh, betreffenden Personen. А, особено когато става дума за това, че някоета възможност да снимате или да, да, да правите снимки без да получавате писменото съгласие на съответните лица. дори когато се касае както Германия казва, за публична личност. Das heißt eine Figur, die, wo es ihre Aufgabe ist über diese Person zu berichten. Тоест, uh, .е. касае се за лице, където ваше задължение е да давате информация за него или да информирате за него. И тук възниква въпроса, има ли въобще смисъл да се, докъв... въобще да се предоставя информация или да се прави репортаж за тези хора? Но um no, пред днес, предполагам, не сте дошли да слушате моите мъдри мисли sondern wir sind heute hier um auf drei sehr wichtigen Panels die verschiedenen Probleme des Journalismus in Bulgarien und mögliche zukünftige Probleme des Journalismus in Bulgarien zu besprechen. събрали тук за да може в рамките на три панела да дискутираме важните проблеми за журналистиката в България и за бъдещето на журналистиката в България. Ich danke sehr herzlich unseren Freunden von der Uh, благодаря на асоциацията на европейските журналисти за инициативата, която подека, за това, което мер... на това мероприятие. Uh, hab... Oder, mir, mir und, uh, uh, идеята ми беше представена uh, лично на мен тя, тя ме защото много ми хареса, ние с удоволствие подкрепяме такива идеи. Weil dieses Thema im Zentrum unseres Interesses защото тази тема за нас е централна. Wir als für die für die Freiheit sind die Stiftung Freiheit, das heißt auch, nicht nur für die Freiheit, auch die Freiheit, in einer Gesellschaft, das die Medienfreiheit ein. ние като фундация, още с името си залагаме за свободата, че подкрепяме свободата не само на личност, но и свободата на гражданите и свободата на медиите. Wir arbeiten hier in Bulgarien seit 1991. От 1991 година работим в България. Und solange Leute auf die Idee kommen, solche neuen Strafgesetzbücher zu schreiben, für ich arbeiten noch ein länger че докато все още съществуват хора, които са състояние да предлагат текстове за подобен наказателен кодекс, ще още дълго в България. seit über anderthalb Jahren hier. Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich in Bulgarien. Mir gefällt es sehr gut. Um, аз съм я живей година и половина в България и мога да кажа че домам лично тук много ми харесва. Um, aber es gibt immer noch Probleme, wo ich anbiete но no, все още съществуват редица проблеми, където лично аз с желание предлагам съвместно да намерим решение за тях. wo Sie да. Да, и да. Да, и да. Да, и да. да при това а, използваме методи, които не винаги успяваме да приложим в Германия, а, където ние задаваме към вас въпросите, тоест е. какво вие смятате, къде виждате вие именно проблемите. Also, mache ich das Angebot an, an sie, Herren, weiter auch an die Freunde von, von der Association dass wir da sind sie glauben, dass es etwas gibt, was mit а, и тук се обръщам към вас, дами и господа. И предлагам вие да поставяте темите и да предлагате решения или да въпроси по теми, които смятате, че съвместно бихме могли да обсъдим и да намерим решение за тях. Курц, алм дънкен, ти хойто ад средна хир сент. Всъщност, го ще сега, сега да приключа, но искам още да на всички тези, които съгласиха, да бъдат докладчици на това Und ich auch allen für ihr an И искам също така да благодаря на всички присъстващи, за това, че проявихте този интерес към днешното мероприятие. Благодаря Ви. Благодарим Даниел Кадик за... Тези много сериозни думи по отношение на реалните проблеми в медийната среда чухме едно сериозно безпокойство, изказано от регионалния директор на Фундацията за свободата Фридрих Науман, безпокойство по отношение на възможността за рестрикции на свободата на словото залегнали ли в проектно закона за наказателен кодекс. Това, което решихме в Асоциацията на европейските журналисти е да разделим в три тематични панела, както чухте и от Илия Бълков темата и ще започнем сега с панела за езика на образата. Ще помоля да седнат на масата в, а, Спас, Спасов, колега-кореспондент в Варна, едно. Място, което, което е известно и интересно място както с, с своите политически проблеми, така и с а, важността си като цяло за определяне на политиката на страната. А, да поканя тук а, към нас да се присъедини адвокат Валерия Иларева, която се занимава с бежанството право, тя следи много внимателно ситуацията с бежанците и да поканя към нашия панел да се присъедини и господин Четин Казак, излижението за права и свободи. Впрочем, пак ще кажа единствения политик, доколкото виждам от... А, Парламента, от парламента. А, тук а, до мен е Виктор Лилов, който е представител на реформаторския блок. Като Виктор каза, къ... ние някакси ще се смайским, само ще ви да. Ами, въпросът е, че. Да, сега ще Може би от драф Ами, може тук стигаме. My w sercie nieNetK, i Ko uma estareca Колегата Спас Пасов, защото вероятно всички, които сте в залата имате, представа от а, този доста обемен текст на проектто Закона за наказателен кодекс, а, както и от различните а, редакции, които бяха предлагани до този момент. А, ето, например, този член, свързан с а, филмирането без писмено съгласие, а, доколкото е проследимо в медийното пространство, а, какво става с дебата по него, а, като че ли този член няма да присъства в финалния текст на проекта закона, към момента така изглежда, а, но Давиди наистина е сложна и прекалено обемна тази материя и оттам идва един от сериозните проблеми пред нас като журналисти. Наказателният кодекс на практика се дебатира в много кратък период, а, изкачаха отделни членове като този, свързан с филмирането, които предизвикваха бурно обществена дискусия по медиите и след това изглеждаше така, съедно, че това няма да присъства вътре в окончателния вариант на текста. Но обема спорадичното, фрагментарно обсъждане и краткия срок създават огромни проблеми всъщност пред разбирането в обществото за това какво предвижда проекта за нов наказателен кодекс, стария от 68 с хиляди допълнения, добавки. Изобщо достатъчно осложнена картина, пред която сме изправени, затова решихме да започнем с един опит да видим какво действа към момента и как действа по отношение на а, тази трудна дефиниция в международното право за езика на омразата. Всъщност има различни международни дефиниции за това какво е език на омразата. Най-общо казано а, и в Асоциацията на европейските журналисти се придържаме към а, това тълкование, което а, казва, че език на омразата е всеки вид а, словесно посегателство към... А, идентичността на човек или на група от хора, на принцип на етническа, религиозна, сексуална ориентация, идентификация. А, това е достатъчно широко, широко тълкование. Сега това, което предлагаме с Бас Пасов да разкаже за няколко конкретни случаи, които преминаваха през неговите ръце. И като журналист, който отразява а, определени събития, довели до изблици на а, Език на омразата в българската преса и като човек, който а, се опита да сезира прокуратурата за журналистически текстове, възпрепятствано публикувани и репродуцирани в а, българската преса, за да видим какво е било досега. сега. Тоест да очертаем по какъв начин държавата и институциите разпознават, ако изобщо го правят, езика на омразата, който така или иначе е а, дефиниран. Като, като нещо неприемливо и според сега, действащите закони. Стас. Добър ден, още веднъж. Аз ще повторя това, че като кореспондент на Капитал и дневник във Варна. И преди да преди да разкажа това, което това, което искам, а, ще направя следното отношение, че тази изява сега, моят в този, в този дебат, следва на много къса дистанция публикуването на един мой анализ за словото на омразата, който направих за Асоциация на европейските журналисти. Така че няма да, няма да успея, кой знае колко да изляза от рамките на този анализ, така че в известен смисъл ще, ще се повторя, но се оказва неизбежно. Uh, опита, който искам да споделя с вас е още взето не особено, uh, не особено успешен, защото в крайна сметка uh, жалбата, която аз подадох до прокуратурата, остана без, uh, без последици, въпреки че uh, разглеждането й отне доста време. Да започнем също да дадем конкретния пример. Става дума за... за... Ози случаи, който е добре известен на всички вас, вероятно, с а, момчетата, които а, бяха описани в медиите, като... Тритата Добрич, а, Али, Васвий и Реджевс, които от а, гимназията по транспорт и лека промишленост от Добрич, които публикуваха Една снимка с потрети на личност-българската история, тая снимка беше вярно провокативна, беше в известен смисъл недопустима, но тя предизвика исторична обществена реакция, оттам нататък последва и тримата станаха жертва на някаква клопка, която беше сглобена от национализма и от медиите и от обществото. По този повод се появиха недопустими публикации в пресата, като без да искам да поставям. Кевър -кевър -кевър като единствения а, на, на, на прицел, а, се оказва, че той е най-ярката иллюстрация на това, как а, през журналистиката словото на омразата пробива през националните медии и по този начин се превръща в някакъв официализиран език на менионалиста. Става дума точно за този а, случай. Жалбата беше оформена по повод на публикациите, които се появиха в няколко български седмичника и... А, сайта в интернет. Като оттам не проистече нищо в крайна сметка. Важното обаче беше, че стана ясен механизмът, по който, механизмът по който институциите в България омалуважават появата на езика на мразата, начина по който този език се превръща в начина, по който институциите чрез бездействието се стават съучастници в мултиплицирането на този език. Това е извода. Но какво всъщност се случи за да стигна до този пример с трите момчета от, от Добрич? Искам да започна малко, малко по-отдалечно и всъщност като дата по-близо до днешния дебат. На изборите на 25 май, които се проведоха в сайтовете от групата България Утре, бяха публикувани няколко банера. Това стана в деня на самите избори. Банери, които имаха един общ текст Стой се вкъщи, аз ще го осумвам вместо теб. И като иллюстрация в тези банери бяха използвани снимки на мъже от Ромски произход. Някои от тях позираха с кебабчета и бира. Други размахваха брадви и метални пръти. Тази появата на тези банери обаче остана без каквато и да е реакция от много от, от институциите, останаха без реакция и сигналите от Централната избирателна комисия. И по този начин стана ясно, че като мотивираш фактор, омразата вече е допусната като помагало в политическия маркетинг. И че расизма и ксенофобията вече са мислени като обединяваща, сплотяваща стратегия, дори в такива моменти на разединение, каквито са дните на изборите. И превръщането им в част от изборната Комуникация доказва, че те са проникнали до, до базата на демократичните отношения, като заплашват да ги компрометират и заплашват стабилността на тези отношения. Всъщност преди, да, преди случая с трите момчета от Добрич, за пореден път в България етническото напрежение и лексиката на омразата станаха част от политическия контекст преди изборите за президент и вице-президент през 2011 година. А, точно тогава, ако се спомнете, събитията, които последваха сблъсъка между граждани и приближението така наречения цар Киров Катуница, бяха използвани от националистическите формации в България за основаването на някакви нови техни позиции в политиката. А, разбира се, успеха на тези опити беше твърде спорен. Но дебата, който се роди в тях, за първи път официално въведе човеконенавистническото и расистско говорене през парадния вход на медиите. И това беше много важно. Ще ви припомня само какво написа по този повод Пак Кевуркян. Той коментира един телевизионен репортаж от а, Катуница по следния начин и защо ги показват тези грозоти, особено в момент като сегашния. Не разбирате ли, че по този начин поругават общият ни разум и общите ни ценности и дават самочувствие на тия диваци месец преди изборите пак и пак да се изхрачват по българите. Дай път на беззъбата циганка да се изплюе срещу българина. Размириците са едно от израженията на провала на българската кауза. Се ми че подобно говорене вече е... Не само недопустимо, а, а то поражда ред други реакции, които съвсем не са в сферата на говоренето. А, и сега към моят случай с трите момчета, помните тогава, на 20 октомври беше 2012 година, тримата се направиха, тази послугата снимка публикуваха в Фейсбук, а, след което ден след това се събраха група доста голяма. Националисти, патриоти, ксенофоби пред гимназията в Добрич, които поискаха те да бъдат моментално освалени на сапун или ако не е на сапун, то им се случи нещо подобно. Заляха ги с а, съобщения в а, Фейсбук, с смс, -и, заляха ги с а... съобщения по електронна почта, което говори, че тези три момчета бяха едни от малкото роми в България, които. Първо бяха стигнали до 11-ти клас на гимназията, второ, според моите, моето разследване по случая, се оказа, че те са едни от най-добрите ученици в тази гимназия, а на всичко отгоре те са роми, които боравят с мобилни телефони, с интернет, с електронна почта, с всички тези средства на, на комуникация. И Независимо от всичко това обаче, след като снимката беше публикувана, медиите с много малки изключения реагираха като в матрица и думата гавра присъстваше в почти всички заглавия на публикациите по този повод. Обяснението за тази мултипликация на този термин, който провокира вълна от невъздържени реакции по случилото се, беше за мен професионален цинизм. Защото по този начин текстовете, в които се съдържаше тази дума, гавра, попадаха по-лесно в търсачките. И а, така се оказа, че медиите с готовност озвучиха, а, този, а, озвучиха тази омраза, като я приеха като скрита ключова дума за, за успеха си. По-важното обаче в случая беше, че увлечени в преследването на успех на всяка цена, през хейтерското говорене, медиите станаха съучастници в злобяването на някакъв нов образ на врага. А, и в... За жалост отново в а, главната роля, в този случай се оказа Кевъргян. Пак казвам, това не е някаква е моя лична битка с него, ни не е най-малко. Той просто се оказва най-ярката иллюстрация на това, което се случва. А, в, а, на 22 ноември, т.е. два дни след като снимките бяха публикувани, се появиха нови снимки, се появиха нови статии в Вестник Стандарт и в сайта Стандарт Ньюс. А, като още няколко дни по-късно, в рамките на една седмица, а, нова публикация беше, а, се появи в сайта Афера и отново в Вестник Уикенд. А, тази статия носеше заглавието Левски йоцо и циганите, българската ряя ще мълчи и крутува. И, а, язика, който, както и посланията на двете публикации, бяха не само обидни, но те проповядваха и към активна омраза, към дискриминация и дори към насилие. Ще се уберите в това от цитатите, които сега ще чуете. Ето го едини от тях. разбирате ли, че няма връщане назад, тези животни вече са си направили сметките. Българите сега ще ли да организират отряди, но циганските вече съществуват. Идеите им отдавно са приотени във Фейсбук, там ги проверяват. Скоро ще намерят и техния мангалски ям-палах, ще убият някой кирливец и сетни ще припишат това на овчедушните българи. Това е цитат от статия, която беше публикувана във водещи български медии. Цитираните рядове са, може би, един от най-болезнените примери за езика на омразата, но по-важното е, че те се превърнаха в уредия за противопоставяне в комуникационен трик, който възпрепятства градивните отношения между различните обществени групи и по този начин нанася много тежки вреди. В определени пасажи от тези публикации беше използвана дори думата «Получовеци», която много напомня на термина «интерменшън», който е познат от нацистската реторика, за назоваване на така наречените «ниши хора». «Получовеци», пак повтарям, беше една от, една, една от думите, които се появиха в публикации в българската преса по повод на случилото се в Добрич. Коментарите във форумите, знаете, че интернет е много е, позволява много бързо да бъде проследена обществената реакция на една или друга публикация. Та коментарите във форумите под е, тези публикации, от които са взети и цитираните пасажи, недосмислено говориха за това, че е, авторите, им, авторите на тези коментари са възприели езика и посланията на, на автора на публикациите като пострекателство и подболителството към съморазвала с ФССР, защото точно това беше, а, беше видимо през всички коментари в а, форумите. А, същите отношения бяха а, повторени от Кавуркяни, в авторското му предаване, всяка неделя по нова телевизия. И а, затова твърде, че този случай трябва да бъде маркиран и припомнен като прецедент, при който за първи път национални медии в България Станаха платформа за употребата на открито расистска и човеконавистническа лексика. При това, без каквато и да е санкция от страна на институциите, не реагира нито Комисията за дискриминация, нито Съвета за електронни медии, нито Прокуратурата. Никаква реакция. И още по-смущаващо е, че. Това не предизвика никаква, а, никаква реакция. Обществото прие това мълчание като съучастие. И а, в това мълчание говорителите на омразата разчетоха знак на одобрение, като върнаха жеста само година по-късно. Спомнете си какво стана с а, вълната от ксенофобия, която се разрази а, след а, като в. А, България влязоха в компактните групи от а, сирийски бежанци. Общия знаменател на говореното тогава, общия знаменател а, под а, думите, които бяха употребени в форумите в интернет, тези форуми преляха от думи като мангари, циганьори, рязани и какво ли още не, а, като общия знаменател по всичко това беше думата буклуци, като тя е недвусмислено отправя към нещо, от което трябва да се освободиш, нещо, което трябва да бъде унищожено, нещо, което трябва да бъде изхвърлено. Този, този език на омразата беше превърнат от политиците в, в някакъв сленг, който те използваха много успешно в, а, в кампаниите си. А, на всичко отгоре стана ясно, че при друг случай, в Розово, който също, предполагам, няма как да сте забравили, хората, които тогава изгониха 17-те сирийски беженци, казаха, че са уплашени от тяхното присъствие, защото са гледали телевизия. Така че тук връзката между това говорене през медиите и реакцията на, на обществото става вече съвсем ясна. Какво всъщност се случи след като а, нямаше реакция от страна на институциите по повод на този конкретен случай в Добрич? А, моята жалба беше по повод на тези публикации в а, българските медии. А, тя беше подадена до главния прокурор. А, на мен не се стори странно, след това се оказа, че е част от процедурата. Обадиме се квартални отговорни в а, Варна който ми извика, за да дам сведения по жалбата си. Пак казвам, втори ми се странно, продължава да ми изглежда странно, но то е явно част от процедурата. И след като не бяха свалени сведения, беше дооточнена да тази жалба, тя продължи по етапния си ред. Като за моя най-голяма изненада, няколко месеца по-късно, жалбата беше подадена през ноември, през февруари. Получих отговор, само че не от прокуратурата, а получих отговор от директора на Дирекция национална полиция, който ми известяваше, че разследването е прекратено, тъй като не са установени данни за извършено престъпление от общ характер. И понеже ми беше странно, беше странен фактът, че че получавам отговор не от прокуратурата, до която аз подадох жалбата си, а от полицията, реших да, да разбера защо така. И се оказа, че е, това решение на началника, на директора на полицията, е взето на базата на една неоднородвана вътрешно ведонство съвместна инструкция, изработена от главния прокурор и от тогавашния министр на вътрешните работи, става дума за периода преди 2012 година, която гласи, че когато в хода на проверка се установи, че не е извършено престъпление от общ характер, преписката се прекратява от проверяващия орган и се архивира при него, а не в прокуратурата, до която е подадена жалбата. Обаче се оказа също, че през 2012 година има едно решение на Върховния административен съд, което е потвърдено и от печления му състав, с което а, части от тази вътрешно ведомствена инструкция са обявени за не законно съобразни, за нищожни. И нищожните части включваха и член 9 от а, тази инструкция който гласи, че преписката трябва да се върне в прокуратурата само ако се разкрия достатъчно данни за извършено престъпление. Тоест, след решението на Съда, във всички случаи следва разследващия орган да върне преписката на прокуратурата, независимо от това дали е открил в нея данни за престъпление от общ характер или не. Нещо, което не се беше случило. Тази преписка беше архивирана и прекратена от полицията без да бъде върната в прокуратурата. Оказва се също, че тази инструкция в обявената се заничтожна част също противоречи и на закона на съдебната власт, съгласно който, а, при, когато при данни за престъпление прокуратурата възложи на полицията да извърши проверка, полицията представя само заключение, а не решава въпроса по същество сама. И по тази причина тя трябва. Да представи такова заключение, но не и да, да прекрати е, разследването и да ме уведоми, че няма престъпление от общ характер. В крайна сметка, е, заедно с колеги от Българския феодалски комитет, подадохме втора жалба, в която описах на всичко това. До този момент обаче е, няма никаква реакция по този случай, поне на мен не ми е известно да е. Реагирано по някакъв начин, което показва, че в България липсват механизми за противопоставяне на подобен начин на говорене, липсват механизми за противопоставяне на езика на образата. И не само, че липсват механизми, а институциите сами омалуважават този начин на говорене, като го превръщат в нормална част от обществения дебат. Това, което на мен, за мен не е изключително важно в този случай, за да отключа, е, че през последните години. Съвета на Европа, Европейската комисия и ред други европейски институции публикуваха няколко много тревожни доклада за надигаща за да се вълна от нов, нови мотирали форми на расизъм и на ксенофобия в Европа, като този път те са приспособени към модерността. И като най-ясен признан за тяхното съществуване, беше посочен именно езика на омразата, с който ние сега се занимаваме в рамките на този дебат. Този език вече успешно използва изконните принципи на демокрацията, като свободата на възрастните, изразяването словото и печата. И този език на расизма и ксенофобията се превръща в някакъв вирус, който намира в демократичната среда не само добра среда за съществуването си, но и за възпроизводството и за развитието си дори. Uh, той мутира в говорето на политиците, на медиите, като се превръща в uh, пълноправна част от езика на демократичния дебат, като го моделира и го обесмисля до голяма степен. Uh, това расистско и ксемособско говорене обаче налага една черно бяла изразност, вече като универсален език, на който много лесно се обясняват сложни обществено-политически процеси с много лесни думи, с много лесни термини. И именно това е езика на популизма. По този начин, чрез медиите, обществото става на предварително подготвени монохромни схеми за заземане и за успяване на власт. И примерите могат да бъдат намерени не един или два в така наречените нови меки диктатури в Источна Европа, които не един път демонстрираха, че не само владеят този език на омразата, но и успешно го използват като жаргон. И в зависимост от нуждите на случая, той лесно потъва или в мъглата на повече дволичност, или избива в някакъв фалцет истерия. Като това във всъщност е безотговорния език на омразата и още по-лошото е, че на този език а, усещането за обществен безпорядък у нас от последните 20 години а, намира обяснение за, за, всичките си, за всичките си неуспехи в страха от чуждия, от различния и от другия. И най-важното от всичко е, че омразата се превръща в платформа, на която лесно се разиграват внезапни и много бързи социални разриви, които отнемат енергията на обществото и насочват усилията му в грешна посока, като по този начин провалят движението му напред. По тази причина сме длъжни да говорим за всичко това и сме длъжни да изясним защо у нас институциите не реагират, защо този дебат е маловажен и защо всички думи срещу езика на омразата Питува в нищото, както тази жалба за певното. Доварих до сега. Благодаря на Спас Спасов. Впрочем, извадих наказателния кодекс, сега действащия наказателен кодекс, член 162, а в който времея е първа четен, че който чрез слово други средства за масова информация. Посвядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, наказва с лишаване на... от свобода от една до 4 години глоба. Виждате този текст. Точно на този текст аз се бех го На този текст е а, всъщност основанието на жалбата на Спас Пасов. А, и както видяхме, всъщност няма институционална реакция, дори. Нещо повече, институциите казват: няма проблем. Нали, нали така? Те пишат на хартия, няма основания за проблем. А сега, това, което можем да направим като сравнение, е с текста на проекта Закона за наказателен кодекс. Който. А, в... Тря... Трябва от тук да ви прочета горе, аз го, го... го намерих. В който на практика виждаме в глава 17 престъпления против правата и свободите на гражданите, престъпления против равенството, така е, така е заглавен раздела. А, виждаме трансформация на този член 162 е от сегашния наказателен кодекс. Той се трансформира вероятно в член 178 където остава началото на, а, началото на това изречение, който чрез слово печат действие или друг начин подбужда към дискриминация, остава дискриминацията, но отпадат, отпадат други неща. Отпадат думи като омраза, раса, народност, етническа принадлежност, религия и политически убеждения. Те са заменени с а, а, текста... Който подбужда към дискриминация, подповядва към противопоставяне или премахване на лице или на група лица на основата на техен действителен или предполагаем защитен признак. Защитен признак заменя думи като а, раса, народност, етническа принадлежност, религия, политически убеждения, които в на Стария наказателен кодекс са дефинирани. Тоест, тази постановка, извинете ме за най юридически език, на само юристско образование, а всъщност показва, че а, темата език на омраза, всъщност като че ли, ли започва да отсъства от новия проект за. за а, ето го, така, не, че пускаме един кръв с омраза. Така, проповядване на омраза да, отива в 100, 193 в престъпление против свободата на мирогледа. От тук остават вяра, храм... Добре, давам а, думата на Валерия Иларева а, като адвокат който се занимава и с дела на беженци, защото от презентацията на Спас видяхме връзката между липсата на институционална реакция по отношение на омраза към етнически общности вътре в страната, към омраза или неприемане на различния, на другия, когато той идва в ситуацията на бежище. Благодаря. Аз съм много благодарна за това, че първо чухме презентацията на Спас Пасов, защото тя постави много добре въпроса в контекст. А, защото и като практикуващ юрист, аз а, много ежедневно, всъщност много често ежедневно, се сблъсквам с проблемата да достъпа до в съдия. Едно е да имаме. А, някаква правна рамка на теория. Ето един разписан много добре, а, на пръв поглед много добре защитаващ а, равенството член 162-и от Наказателния кодекс. И другия въпрос е, когато се опитаме да реализираме а, тази разпоредба на закона, доколко наистина има достъп до правосъдие на практика. И това е въпрос, с който а, практикуващите юристи се сблъскват ежедневно. А конкретно по отношение на езика на омразата, аз лично отново усещам ефектите а, от езика на омразата, пак ежедневно, защото от около 13 години работи в сферата на предоставяне правна помощ на бежанци и мигранти в България. И съм свидетел за а, последиците от езика на омразата върху техния живот, върху отношението на институциите на ежедневните служители в работата им към тях. И също така, не знам дали ще ви изненадам или това е нормално, а, звучи нормално, а, отношението, което има към беженците и мигрантите, се пренася винаги върху хората, които им помагат. А, и ще ви дам един конкретен пример от а, зимата, декември миналата година. Бях в един малък град, тук вече не искам да споменавам точно кой, но говорих с един районен съдия, който ми каза: Аз, представяйки се, той ми каза, да, с тебе те познавам. Ти си виждал съм се по телевизията да ти помагаш на тези мангали. А, тоест, а, той сложи в един и същия образ в, в конкретния случай. А, в образа мангали бяха бежанците и мигрантите на които аз предоставам правна помощ. Т.е. това е а, въпрос, който има много осезаеми, женевни практически последици. И, и най-често срещам в а, работата ми с а, служители, администратори, а, а, в зависимост от това каква е какво е общественото говорене, какви са обществените нагласи, много се заедно и как и тяхното отношение се променя. Когато сме много състрадателни, конкретно към сирийските беженци, те също стават по-състрадателни. И когато започне да се говори, че, примерно, някой беженец, общо казано, без да се прави разграничение, е нападнал някого, те също вече от тази обществена нагласа, от това, което се чува по медии. От това, което е масовото настроение, се променя вече и отношение към конкретния човек и пак казвам към този, който му помага. А, и за това искрено вярвам, наистина лично обещание, че говоренето е огромна отговорност, когато ние говорим. И вече нека да премина в по-професионален план, в юридическа гледна точка. А, всички знаем тук, че в едно демократично общество. Свободата на изразяване на мнение е основна свобода. Тя е фундамента на всяко демократично общество. И а, тази свобода е залегнала както в Българската конституция, в член 39 от Конституцията на Република България, така и в а, Европейската конвенция за защита правата на човека. Член 10 и от нея гласи, закрепва свободата на изразяване на мнение. Uh, в самата Европейска конвенция този член 10, за който ви споменах, следва член 9, който се отнася до uh, свободата на съвестта и на мисълта. Тоест има два вида свободи. Едната е вътрешната ни, нашата вътрешна сфера, нашите вътрешни мисли, нашата вътрешна съвест. И а, след това следващата свобода е възможността да даваме външен израз на тези мисли и на това мнение. Но и в двата случая а, има ограничения. Това, това не са абсолютни права. И това личи, ако погледнете и а, членовете 9 и 10, които ви цитирам. Член 9 е свобода на мисълта, съвестта и религията. И член 10 е свобода на изразяването на мнение. А, в всеки един от тези членове в Европейската конвенция защита правата на човека се състои от два члена. В Първия член се закрепва свободата и в, в, от две линее. Всеки член се състои от две линее. Първа линея казва това е свободата и втората линея на същия член казва има такива ограничения на тази свобода. От какво са продиктувани тези ограничения? Продиктувани са от един друг основен, фундаментален, принцип на демократичното общество, а именно, че правата на всеки един човек се разпростира до там, до където се почват правата на другите. И другото основно е, че има равенство на всички хора в тяхното човешко достоинство. Няма полу хора. Достоинството на всеки един човек е равен, равно с достоинството на другия човек. Тук не говорим за а, комунистическото общество на всеки да има по-равно, а говорим за достоинството на човек. Човешкото достоинство е равно. И оттам проистичат тези ограничения. Ако ние, упражнявайки дадена свобода, накърняваме равенството на достоинството на друг човек, т.е. трябва да спреме, на граници на тази свобода. И в отношение на свободата на изразяване, т.е. даването на външния израз на това мнение, което имаме, Ограниченията са още по-строги. Ако сравните а, линея 2 на член 9 и 10 от Европейската конвенция, ще видите, че там, където става дума за даване външен израз на нашето мнение, става дума не само за отговорности и задължения на говорещия, но също така, че това, което той е казал, могат да проистекат и санкции. Санкции с когато има език на омраза. Тоест, ако ам, бъде разпознат езикът на омразата, затова е много важно неговото разпознаване, Последицата, практическата последица е, че той не може да се ползва от свободата на изразяване. Когато има език на омразата, следват санкции за говорещия или за този, който дава трибуна, на говорещи. А, санкциите могат да бъдат административни, както в случая с българския закон за защита от дискриминация, а, и могат да бъдат, ако става дума за още по-тежко засягане на обществени интереси, могат да бъдат наказателни. Тоест, езикът на омразата може да съставлява престъпление съгласно наказателния кодекс. Тук разграничението е тънко. Това са детайлни юридически въпроси, които, ако има такъв интерес от ваша страна, след това можем да се върнем на тях на разликата между тормоз по определението на Закон за защита и дискриминация и престъплението съгласно Наказателния кодекс, кога езика на омразата съставлява престъпление. Но именно заради тази много важна практическа последица, че езика на омразата не се ползва със свобода на изразяване, напротив, той се санкционира. Административно или наказателно, е много важно да го разпознавам. И тук съм внесла един а, наръчник относно езика на омразата, който е публикуван от Съвета на Европа. Е, сега ще ви обясня защо точно от Съвета на Европа. Но в него има а, едни основни насоки как да разпознаваме езика на омразата. Като. А, Едно от основните неща, в послания са, че езика на омразата не винаги е свързан с някаква емоция, на омраза. Езикът на омразата може да звучи много логично и много нормално и въпреки това да е език на омразата. Езикът на омразата се разпознава според контекста, според съдържанието и според неговата цел, които можем да забележим в него. Определение за език на омразата от юридическа гледна точка се съдържа в един важен документ на Съвета на Европа. Той е прият от Съвета на Министрите за Съвета на Европа. Това е препоръка 97 на Съвета на Европа и там има едно много добре ориентиращо определение за това какво е слово или език на омраза. То се определя като всякакви форми на изразяване, които било то дали разпространяват, подбуждат, внушават или оправдават форми на омраза. Форми на омраза на основата на нетолерантност. И тук са посочени конкретни примери. Пише включително нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм и едноцентризъм, много актуален а в момента в цяла Европа. Въпрос. Дискриминация и враждебност срещу младсенствата, иммигрантите и хората от иммигрантски происход. Това е слово на омраза и то се изключва, пак казах, от свободата на изразяване. И следва да бъде санкционирано. И тук нека да вземем от повод, значи казахме, това е форма на изразяване. Това е форма, също така, форма на омраза, основана на нетолерантност, по определени защитени признаци. И тази. Този термин «Защитен признак» го срещаме в проекта на Наказателен кодекс и между другото в тази насока ми се струва, че е едно от положителните, положителните моменти на, на новия проект на Наказателен кодекс. Това понятие «Защитен признак» има определение края в... А, а, Допълнителните разпоредби от проекта и определението, което се дава за защитен признак в сегашния проект, това е точка 22, е защитен признак е раса, цвят на кожата, народност, националност, етническа принадлежност, происход, религия, вяра, включително здравословно състояние, възраст, пол или сексуална ориентация. Тоест, в член 187 от сегашния проект, да, там се споменава дали това е действителен или предполагаем защитен признак, а в допълнителните разпоредби, в точка 22 от допълнителната разпоредба, има едно доста широко определение за това кои признаци са защитени. Защо е важно това? Защото когато определим едно престъпление, а, ние също трябва да бъдем много стриктни, защото а, имайте предвид, че всяка наказателна репресия и това ще стане отсложено дума в следващата панели, тя може да служи като репресия и за хора, които много съвестно си вършат работата. И за това трябва да има много стриктно, точно, ясно определяне на това, за какво говорим. Примерно, ако стават а, сините очи не са защитен призмак, или кафейните очи не са защитен призмак. Тоест, важно е също така, какво се разбира, под защитен признак. Но ако сравним сега действащия наказателен кодекс в член 162 и определението за защитен признак, виждаме, че има разширя... разширяване на защитените признаци, защото сега в член 162 защитените признаци са раса, народност или етническа принадлежност и след това в член 164 и, религи... и религията докато, примерно, тук дока прави впечатление, че и сърсуналната ориентация и други, които ги виждаме в, в това определение, са включени като защитени признаци. А, сега това е, разбира се, на първ поглед това е сеория. Вниквайки вече в детайлите, както казва Тябло е в детайлите, а, можем да, им, да правим а, анализ на това, доколко приложима ще бъде тази разпоредба и как ще се прилага. Um, още повече, че от практиката до сега, ако погледнете um, индикации за това кой бива наказван по тези разпоредби, това обикновено са представители на младсинствата на. Аз се опитах да намеря статистика и данни за прилагането на член 162 и на наказателния кодекс, както и на закона за защита от дискриминация, когато става дума за административно нарушаване на закона за защита от дискриминация. И прави впечатление, че обикновено много част от това са ромите, които са казали нещо срещу българския египет а не обратното. Д.е. много виждаме, че е по-лесно да санкционираме слабия отколкото колкото този, който е в по-силна позиция. Така че важно, важно, много важно как а, а, и, другите, и другите изрази, които са използвани в разпоредвата, прави веднага впечатление. Тук много полезно би било да, да, да чуем обратната връзка на, на практикуващите журналисти, какво мислят по въпроса, че в новия а, проект от текст изрично е изключено израза чрез електронни информационни системи разпространяването, проповядването чрез електронни информационни системи го няма. Пише само който чрез слово, печат, действие или по, или по друг начин. По друг начин може да включва. Нали, теоретично погледнато. Но дали има някакви практически последици? Това е въпрос, който би могъл а, да бъде важен. А, какво мислите Вие? А, тук друга, другия въпрос е какво означава да проповядва. Защото се наказва този, който подбужда към дискриминация, проповядва към противопоставяне или премахване на лице или на група лица на основата на техния действителен да или предполагаем защитен признак. Какво означава Проповядва? Как ще се тълкува този термин. Проповядва няма, няма легално определение. Има различни а, мнения в а, наказателно правната Трина, ако го потърсите, да ще намерите, но те са на академични изследвания, те не са юридически теоретически термин. Тук също е важно дали ще се счита, че а, тази публикация на цитирания журналист и в вестник Стандарт и така нататък, дали проповядва или не. Т.е. как на практика се прилага тази иначе че добре звучаща теоретична постановка и какви ще са нашата роля в момента на този етап е да дискутираме какви гаранции могат да се въведат за да има правилно прилагане, за да се постигне целта на, на тази разпоредба. И да, трябва да споменем, че а, съществува и още един член, 193. Ирина вече поспомена спомена, на омраза, но там става дума за религиозна, на, за религиозна или атеистична основа на това пробовядване. Т.е. имаме един много конкретни ограничени хора. Предлагам до тук да спра аз и след това Добре. Ми на. Само един отчаяващ въпрос. А, един въпрос. А, много, а, много интересно беше наистина да видим а, в а, аз го наричам защита, но той е защитен. Да, той е защитен, защитен признак. Какво, това разширяване за понятието, което включва наистина включително и сексуална ориентация, няма го в предишния текст на наказателния кодекс, но въпросът ми към Валерия до каква степен, а до според вас езикът на омразата в новия проект за наказателен кодекс? ще се ограничава в свободата си на изразяване. Има ли въобще им връзване между двете неща? Тоест, а, на базата на това, което в а, новия наказателен кодекс се дефинира като свобода на изразяване, свобода на мнение, може ли да стигнем до парадокс, в който ако някой а, казва а, нали, циганите на Сатурн, цитирам буквално лозунги, някой друг да каже, ами те имат свободата да изразят това мнение, така че не можем да ги санкционираме за подбуждане на омраза към този атмосфера. Да. Тоест, тази връзката между двете неща. Дали, вие казвате, че езикът на омразата не може да се ползва от свободата на изразяване. Виждате ли го залегнало в този наказателен кодекс? Който се бъргла? За, за това е много важна практиката. На, на практика и какви гаранции сега ще, ще бъдат въведени, за да може да се отграничава ясно езика на омразата. Ако, ако езика на омразата бъде разпознат, ако има чувств, чувствителност в журналисти, в граждани, в институции, че това е език на омразата, а не да се пише, че няма данни за извършено а, престъпление от общ характер. Това ще реши проблема. Веднага ще го изключим от защитата на свободата на да изразяване. Но но вече въпросът е на, и, на, и на обществената чувствителност. А, добре, а, бързи въпроси, преди да преминем към а, становищата на двамата политици, които са масите. Има ли въпроси от залата? А, ако не, на мен ми се иска първо да дам думата на господин Чекин Казак. А, как всъщност гледате на темата език на омразата? Достатъчна защита ли има от език на омразата в проекта за наказателен с който така или иначе обсъждате? Да. Благодаря. Първо за поканата от страна на Фондация Придрехнало и Асоциацията за журналисти. За да участие в а, тази, този дебат, тази дискусия по много важни съществени и обществено значими теми. Аз не случайно избрах първия панел, тъй като ми се струва, че там действително, действително проблемите са най-сериозни в България. Езикът на омразата. Защитата срещу езика на муацията, ефективна ли е, наличното законодателство в момента, действащото, дали се прилага в достатъчна степен или не Има ли, за което спомена адвокат Иларева, каква е обществената чувствителност и каква е обществената толерантност? има ли я, е? няма ли я. Е? Има ли лаксизъм по отношение на ризикът на образата в страна на институцията? Това са важни въпроси и те далеч не са, за съжаление, не се, не се ограничават само до наказателно-правната наказателно превенция и до наказателната отговорност за извършителите на, на, на това деяние. По отношение на наказателната отговорност искам да подчертая, че и в... Сега действащия наказателен кодекс, още от самото му създаване, има, имаше текст. Преди, преди промените от 2009 година имаше един много общ текст, който, да ще, който проповядва към расове или национална омраза и връжда, се наказва с наказание до 3 години. А, през 2009 година аз тогава бях Марокко представител, член на Комисията по правни въпроси. Ние, една група от Движението за права и свободи, внесохме изменения, изменения в този текст. Няма да крия, че това, тези изменения бяха подготвени. Автор, реалните автори на тези изменения са екипа на Български-Хелзенски комитет. Реално в момента, текст на член 165 е плод на нашите съвместни усилия с Български-Хелзенски комитет. За да дефинираме по-ясно, опита си да дефинираме по-ясно състава на 665. За съжаление, въпреки защото все още беше констатацията, че този текст е мъртв. Той почти не се прилага от прокуратурата от съдилищата. И тогава беше потаяно въпроса, че трябва да се направи нещо, за да направи този текст малко по Действащ, малко по-жив, да се дефинира по-ясно по състава на престъплението, за да се подпомогнат правораздавателните органи, но да по да, да, да го прилагат. За съжаление, въпреки тези действия от 2009 година, масам няма сериозно напредък да в това отношение. Аз лично нееднократно не, не съм задавал въпроси, защо на главния прокурор защо прокуратурата не прилага и не, не, не, не, не иницира до съдебни производства по член 165? Отговорно беше, че наистина много трудно. Много трудно прокурор се решава да образува наказателно дело по този текст, тъй като той е прекалено екзотичен грежда на прокуратурата, прекалено труден за обосноваване състава на престъплението. Терминът проповядва, както каза адвокат Виларева, и Шулама каза, терминът проповядва е крайно наясен. И а, общо трудно прокуратурата доказва пред съда какво значи проповядва и дали наистина да има подобно деяние. И общо взето стигнахме до заключението, че трябва да се промени отново този текст. Сега новия проект за наказателен кодекс, знаете, че беше подготвен от Министерството на правосъдието от края на миналата година и беше внесен в началото на тази година в Народното събрание. Той предизвика много, широки дебати, дискусии, възражения, критики от най-различни среди по най-различни теми. Наказателен кодекс за всяка държава, знаете, че може би след конституцията е вторият по-важност нормативен акт тъй като той за сега изконни човешки права, обществени отношения и защитава интереса на обществото и на личността едно време. И затова а, неминуемо той се гледа по дупа и затова е толкова трудно и е толкова години реално се говори, че българия трябва да се пременовна в ни хорес, но никой не успява да го осъществи. Възоснова на тези критики ние в парламента решихме да не притупваме неговото приемане, а напротив да го подложим на широка дискусия. И аз благодаря и на и организаторите, че и вие станахте част от тази инициатива за обсъждане на негови аспекти, отделни негови теми. А ние също организирахме една, два цикъла на обществено обсъждане. Първият ден, в който бяха да поканени всички неправителствени организации, които бяха проявили желание да обсъждат от отделни теми. предстои дискусия с професионалните гилди, с представители на правопрелагащите органи, съд, прокуратура, следствие, полиция, адвокатура и т.н. Така, така че предстоят обсъждания. Не знам дали ще, ще успеем да, спете, да финализираме този проект. Както се очистява, този парламент няма да успее. Но все пак е, е добре да се чуят тези мнения. Тези обсъждания са много положителни. Сега, като се върна на темата. Тази тема аз я е следя от много-много години, защото тя ми е лично интересна. А и политическата сила, на която предържа, има особено чувствителска тема. Искам да напомня на присъстващите, че по един, може би, парадоксален начин, Uh, първият човек, който реално uh, даде основания да се заговоря на тази тема, т.е. първият човек, който създаде прецедента uh, език на мразата чрез медии, чрез електронни медии, спомняте ли си това? Ако си спомняте, преди години върши. имаше един германски журналист, който се казваше Никштайн. <кълзи> <кълзи> спомняте. Дикштайн, който в една кабелна телевизия в Търговище започна първи такъв род предавания, как да кажа, диску, дискусионни. Журналист пред камерата и непрекъсно получавате телефонни обаждания, коментират определен теми, които му поставят зрителите и така нататък. За този германски журналист, Дикштайн, който след това се оказа доста са доста тъмно минало и в Германия и в България. Първ предизвика обществен скандал с тези, които изповядваше крайните тези, ксенофобския език на омразата на етническа и религиозна основа. Ако спомнете, тогава Сем за първи път се опита да реагира по някакъв начин. Беше наложена на някаква санкция. От, от тогава поколения е, реч, Райко беше председател на Сем което предизвика огромна вълна на негодование срещу действието на СЕМ и, и цялата журналистическа гилдия се дигна на крак в защита на свободата на словото и как може СЕМ да репресира свободата на словото. Това беше е, показателно. От там нататък ми е, е, се струва, че е, е, всички, специално съвета за електронни медии получи една страхова психоза. Да, въобще да, да следи, да санкционира подобни изяви в електронните медии. След това дойде телевизия с кат, се появи телевизия кат, чрез която езикът на мразата се банализира до степен на абсолютно ежедневно явление. При пълната, как е, да кажа, липса на каквато и да е. Реакция от страна на институции, на съвет за електронни медии. Обществената чувствителност, за която адвокателът е разпомена, тотално липсваше. И така езикът на омразата навлезе в електронните медии в България и стана ежедневно явление. И затова няма защо да се отчутваме, господин Спасов, че след като българският зрител просто свикна, че а, натискайки копчето на дистанционното, той знае, че определени канали може спокойно да се говори на този език, без абсолютно никакви санкции, защо това да не става в национално обществени в След като това е допустимо за някои други. Без никакви санкции. И затова са тези явления. Липса на... А, Товато и да е подготвяно на правопредагащите органи за ефективно санкциониране на, ези, на проявление на езика на мразната. Въпреки наличието на текстове, аз ще ви цитирам, ви говорите само за наказателни, аз ще ви цитирам текстове закона за радио и телевизията, които, за съжаление, нито една медия, като че ли е с изключение, може би, на националното радио, общозържението не, не съблюдава. Точка 6, член При осъществяването на своята тема доставчиците на медийни услуги се работят следните принципи. Точка 6. Недопускане, предаване, които противоречат на добрите нрави, особено ако съдържат форнография, възхваляват или оневиняват жестокост или насилие, или подбуждат към ненавист. Да се използва темата ненавист, а не омраза. Възоснова на расов, полов, религиозен или национален признак. И член 17 от същия закон. Доставчиците на медийни услуги носят отговорност със съдържанието на медийните услуги, а не втора, доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат създаване или предоставане за разпространение на предаване в нарушение да на принципите по член 10 и предавания, внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи или унивижаващи жестокост или насилие. И така нататък. Тези текстове съществуват още от самото, приемане на закона за радиотелевизия, съжаление, остават мъртви. Абсолютно не, не се прилагат, Никой не съблюдава за тяхното спазване. Радки, в редките случаи, в които съвета за електронни медии се опитваше нещо да направи, той беше стигматизиран, разпъван на кръст за посегателство срещу съборателството. И затова, докато в България, наистина, както каза адвокат Гиларева, ние най-после на, не, не намерим и, и не сложим тази тънка граница между свободата на словото и недопустимостта на езика на омразата, и да е ясно, че а, свободата на словото свършва там, където започва езика на омразата, ние няма да решим този обществено музъчен проблем. Добре, благодаря ви. въпроси, коментари. А, само да кашим. Добро е, ви <съпроси> е така, Ами, аз Санкции, мерки и така нататък. А, това би било приятел според мен много по-сериозно. Другото, което искам да обърна вниманието, член на комисията за едни към електронните мерни в държави е на 8 години. А, значит, такива явления скат, очевидно, и слава Богу, са изключение, те най-вероятно са подписани и етичния полит, защото. При нас в Комисията за електронните медии не е постъпала жалба, свързана с език на омраза. В другата комисия за етип медии имаше такива жалби. За По съжаление, моето лично мнение че те бяха много добре преценени. Но това искам да кажа, че е един добър залог. И между другото, според сегашната е редакция на закон за радио телевизията, ако комисиите, взети в медиите, намерят нарушение, съответният медий е да се съобрази с а, решението. В противен случай следва санкционна процедура от 7. Това не е лошо зависено. Проблема обаче е, че в момента тишни комисии не действат. Което според мен е много връщано от Просто искам да ги нахвърлят тия проблеми, защото смятаме ще са важни, когато дозематираме проблеми, свързани с решта на мразата. Наказателният кодекс, както е добре известно, способност за юристите, е последната, последната мярка, а не първата мярка, за това момента трябва да се доземи много други неща. Благодаря. Благодаря на Александър Кашемов. Има а, коментар, въпрос от Климан Христов. Слыших, че се заклиня между господин Казак и господин Лилов, също със един коментар, който не е коментар на е господин Кашамов. А, именно когато Спас, т.е. господин Спасов а, изнесе своя доклад, искам само да напомня, че всъщност може би ние станахме тончувствителни последните години към възика на омразата и към проповядването на дискриминация. Нека не забравяме, че всъщност тази година май си-вършния, до 20-30 години от възводителния процес и последната фаза на то на български граждани с арабско-язични имена. Така че този процес не е спирал. И също така да припомня, че сомената господин Кеволки Кибортян също така беше доказан от сътрудник на държавна сигурност. Т.е. ние имаме в а, чисто български аспект а, наши си неизчистени рани и непромити рани от а, миналото, които продължават да гноят образно казано. Исках да понежне господин Даниел Кабик също тук каза нещо много а, важно за мен, че иска да чуе нас, журналист, да говори като журналист за нашите проблеми и също така за решенията. Мисля, че... Много голяма степен решението, колкото и да изглежда, може би пак да звуча като проповедник, човек, който проповядва, колкото и смешно да звучи, с крайна сметка решението е образованието, а за мен в много по-малка степен а, някакви а, законови а, промени, защото всеки един закон лежи също на следваща промяна. И тук искам да споделя, че но някъде е за мен също проблематично всяко едно законово определение за проповядване, защото за мен продължава да бъде неясна границата, докъде до къде едно мое изказване като мужузалист, например моето лично несъгласие в много аспекти на, на сексуалната ориентация, докъде то може да бъде разтълкувано да като. А, Образата, или по-скоро като несъгласие с определени норми или определени насоки, които се изказват от други колеги. В крайна сметка, тъй като господин Радил в своята кампания също беше разработвал тези въпроси, затова си позволявам да го кажа сега, искам да обърна и още едно важно внимание, точно както сега с предстоящата гей парад. Гей парада се превърна в е, една ужасяваща дъвка, много е, полезна дъвка за анти, е, хората, които са антиевропейски настойни срещу Европейския съюз. Така се опасявам, че да различните опити за определене и налагане на е, забрани спява езика на омразата ще се превърнат в поредната такава дъвка. Това е моя лично мнение. Благодаря ви за благодаря на климат. Може би сега наистина да чуем Виктор Лилов от блог, защото в кампанията им имаше елементи свързани с тази тема. А и може би като, ако приемате провокацията от климата, като директен на обзор директ на, на климат, дали няма опасност езика на омразата, а, да се превърне в поредната дъвка, която да води до обратното в обществото, до засилване на настроенията на омраза. И бе това просто да, да няма никакъв ефект. Благодаря за думата. Това съм Виктор Лилов. Реформаторски блок. Последната, може би, близо година вече ще стане, се идентифицирам в така, политически контекст, именно с реформаторския блок. Ам, добре, Моята теза а, поначало е, че езикът на омразата ограничава свободата на индивида, създава разделение в обществото и по този начин пречи на всички нас а, да живеем по-добре, да се разбираме по-добре, да изграждаме едно съвременно, адекватно общество, а, такова каквото би било адекватно, разбира се, на... на Основните политически принцип, принципи и базисни принципи на демокрацията, такива, каквито са прияти в Европейския съюз. Това, може би, е смела теза, но разбира се аз мога да я докажа. И в този ред на мисли, ако говоря конкретно на въпроса за сексуалната идентичност, тя е свързана именно с тази възможност за реализиране на индивида в едно обществото по такъв начин, че той да не се страхува от своята идентичност, да не бъде принуден да се крие, да не бъде принуден да приема друга идентичност, такава каквато обществото очаква той да се идентифицира, такава каквато също така би а, а, била източник на манипулации към определени хора, към, на практика към изнутване, а, към някакви нерегламентирани влияния, които да лишават човека от неговата свободна воля и да го превръщат в марионетка. Това са съвсем конкретни измерения, които между другото държавна сигурност много ефективно използваше в а, своята практика. Това беше един ключов основен инструмент. А, за него все още не се говори много именно поради тази стигма и много хора, които са били жертва на такава манипулация и изнудване, все още не смеят да споделят своят опит, своето преживяване. Аз а, имах възможност преди доста години да посетя м, квартирата на Штази в Лайпциг в, в момент, в който все още се обработват архивите а, а, на Штази и тогава видях какви гигантски картотеки само от картончета на хора, които са били вербувани или по някакъв начин а, с които е било работено. Именно възоснова на тяхната сексуална идентичност и натиска, който а, службите, а, именно в тази, са оказвали върху такива хора, за да а, извличат по един и друг начин информация или да ги манипулират, или да ги карат да работят за, а, за, за щази. А, това е конкретно на въпрос. Тоест, .е. ние ако искаме да изградим едно модерно общество съвременно, такова в каквото хората да не изпитват страх от своята идентичност, трябва да сме в състояние да приемем включително и гей прайда, който съвсем скоро ще се проведе, защото той не е израз на някаква прищявка, или някакво, да кажа, някакъв каприз или желание да скандализираме обществото, израз именно на тази свободна воля. За хората, които имат такава идентичност и желаят открито да я демонстрират, това е едно изключително усилие. То е усилие въпреки стереотипите, въпреки негативните стереотипи, които обществото налага, и ние трябва да ги поздравим за това, което те правят, а не да ги виктимизираме, не да ги сочим с пръс, не да ги наричаме с обидни думи, които на практика изразяват именно този език на омразата, който включително, без никаква съпротива, се популяризира от една голяма част от обществените медии. Те дори не се притесняват, смятат, че е редно този език да се използва, когато се коментира гей прайдът. Но аз искам да се върна, всъщност говорих за държавна сигурност и искам да се върна на една така една по- може би обща теза. Първо искам да благодаря естествено и на Стас и на Валерий и на Четин за, за техния поглед. Той действително показва колко е сложен проблема, особено а, примера с момчетата от Добрич, които всъщност биха могли да служат като един позитивен интеграционен в който а, едни деца от младсинството са положили значително по-големи усилия, отколкото биха положили представители на младсинството, за да се интегрират да бъдат успешни личности. И една тяхна неразумна изява е толкова екстраполирана, че тя в момента определя тяхното а, бъдеще. Те на практика са лишени от свободата да общуват а, без да се страхуват, че излизайки на улицата, например, няма да бъдат нападнати, а, те на практика са готови да емигрират а, само защото те не се чувстват а, физически сигурно. А, а, а сигурността е основно базисно, а, базисен фактор за съществуването ни, за функционирането ни в една общност. И тук искам да говоря за един културен модел. Един културен модел, който а, съществува много преди а, 9 септември 1944, но който беше. На практика установен и много ясно фиксиран тогава. И това е, е именно този модел на, а, на създаване на идентичности, които са, на стереотипи, които са позитивни и такива, които са негативни. Говорим е за етикета врагове на народа, синовена, как да кажа, на капиталисти, на едри собственици врагове с партиейен билет. Всички тези етикети бяха съвсем легално използвани от комунистическата власт да бъдат ограничавани свободите на индивиди личности само заради тяхната, тяхните вярвания, дори за техния происход, ако ще се происход, но също така и етнически. Представителите на раунското мълченство по време на, така, на комунистическия режим бяха обект на социално инженерство. Те бяха лишени от свободата да практикуват своя собствен начин на живот. Бяха настанени в градове, гетоизирани, естествено също така бяха и стигматизирани като някакви унтерменши, както вече се спомена този термин. Поради предпоставката и представата по-скоро на гуманистическите управляващи, че те са хора, които не могат адекватно да се интегрират и трябва да бъдат настанени в помощни училища, и на практика те бяха лишени от тази социална, а, така, а, от възможността да се интегрират адекватно на равни начала с представителите на българското етническо мнозинство. Този културен модел режима е много, много по-стари параметри на поведение, модели на поведение. А, те са свързани с а, а, периода, в който още не сме били разумни същества. А, и това е естествената реакция към небознатото. Това е този модел на поведение, този инстинкт, ни е съхранил в еволюцията, така че в крайна сметка ние сме се развили до ние разумни същества. Един много известен така, биолог, изследовател на поведението на животните, Конрад Лоренц, прави поредица от експерименти, с които иллюстрира как, как този модел всъщност помага да запазим живота си на практика така поведението на животните и той между другото получава, получава Нобелова награда заедно с uh, Никла Стинбергер uh, за своите изследвания, свързани с поведението на животните. Та, този модел е съвсем естествен у нас. Ние реагираме с опасения, когато се срещаме с нещо непознато, uh, когато виждаме някакво явление, проява, включително и в човешкото поведение, включително човешки облик, която ние не познаваме. Това е нормален модел. Не трябва да се притесняваме, че реагираме по този начин. Тук, обаче, има един следващ, едно следващо развитие на този модел и това е един процес на рационализиране на този модел, в който ние търсиме рационални обяснения, защо ни е страх. И тогава се появява цвета на кожата, формата на очите, ако щете, тогава се появява чуждия език, чуждата култура, като а, някакви начини ние да рационализираме за себе си, защо трябва да се страхуваме от тези хора. И оттам там нататък се да спускаме по една наклонена плоскост. Ако нямаме обществен дебат, в който да сме наясно, в който да сме наясно да с границите, в които може да се разполага свободата на словото и езика на омразата, ние няма да може да се справи. Включително, ние ако направим един изцяло нов наказателен кодекс, ако той не е базиран на този обществен дебат, в който ние да разбираме какви са основните. Принципи на свободата на словото, в които ние да разбираме до къде може то да се разпространява и откъде и кога може да спрем словото на омразата, ние няма да може да сме ефективни като общество и тези, колкото и перфектно и прецизно да се формулирани членовете на закона, а, който ограничава словото на омразата, те ще продължават да са неприложими, ако няма ясен обществен дебат, базиран именно на принципите, заради които ние сме в Европейския съюз. И аз мятам, че а, трябва съвсем, съвсем съзнато, съзнато да, да вървим към, може би, една ключова реформа, за която благодаря, че споменавте. И това е реформата на образованието. Тя е свързана с прилагане на абсолютно нови модели, на нови методологии, а, на изцяло ново отношение. Защото именно образованието, начина по който децата възприемат света, налага едни модели, стереотипни модели, с които след това те оценяват, те рационализират това, което, това непознато, което се случва около тях. И когато те получават обяснения в часа по история, че ние сме най-героичният, най-чудесният, най-великият народ, реализирал се по възможно най-перфектният начин в своя исторически 1300 годишен път, без да оценяваме критически възродителния процес, Избиването на, на турците в Тракия, когато сме окупирали а, тази част по време на Първата световна война, от, от, от така, турската част от, от, от Тракия. А, гигантските беженски вълни. Ако не си даваме сметка за всички тези негативни случаи в историята, ние няма да може а, обективно да възприемаме света около нас. Ние непрекъснато ще си мислим, че сърбите и гърците са подли хора, че турците са кръвопийци, които режат гърла и така нататък. И така... Аз ще ви дам един пример от моя живот, когато бях студент в Така се бях настанил в, а, да живея в едно католическо общежитие. А, в стаята ми имаше един турски студент, който така видяхме се с него, като се изнес от в бажа в стаята и следващите три дена той не се появи. И... Аз някаквито си съжалявах, че не мога да се запозная с него. И когато той се появи, въобще взето ми избягваше доста време, може би първите две седмици, дори месец. И едва, може би след този доста дълъг период, се заговорих с него. И след като той видя, че аз съм да взето безопасен човек ми каза, Ами, знаеш ли аз, като разбрах, че настаняват българин при мен бях сигурен, че ще ме заколиш като спи в неглото. И за спах а, три дена в а, мой приятел и дори се обадих на родителите ми да поискам да ми намират квартира той се окази син на доста богати а, хора. И казвам, изобщо аз бях ужасен от перспективата да спя с такъв кръвожаден тип, какъвто е всеки един българин, както ние знаеме. Това е един от стереотипите, които ние имаме, него ако не го преодолеем, той е, същия, той е подобен стереотип по отношение на сексуални емоции, това подобен е стереотип по отношение на много хора, които ние не познаваме. И някакси се опитваме да оправдаем своето поведение, така рационализирайки го, базирайки се на някакви негативни стереотипи. Само един пример от множество, които мога да дам за, от моя живот, те са, те са изключително негативни. Аз, когато се върнах в България, бях свикнал да общувам с една мултиетническа среда, с хора с различни цвят на кожата, различни религии. Съм я аз съм живял дълго време в Сирия, дълго време в Австрия, така че бях свикнал да общувам с хора от всякакъв происход. Бях ужасен, когато се върнах в 1992 година в България, имах един чернокош приятел, който а, беше а, така пред очите ми, го бяха сприяли полицаи. А, те пазеха главната квартира на СИК в квартал Витуша. А, тези полицаи го спряха, уж за да проверят документи, каквито той нямаше, но като видяха, че няма документи, заредиха калашник, а, насочен срещу главата му и казаха, че сега, ако го застрелят, никой няма да разбере, защото той така или иначе няма документи. Аз не знам как той се чувстваше, но аз се чувствах изключително унизен. Същия този човек една година по-късно в гръб беше намушкан с нощна спирка в младост, очевидно само заради цвета на кожата си. А, за мене а, това е абсурдно общество, това е абсурдно поведение. Това поведение е породено именно от омразата именно тези негативни стереотипи, че всички, които не са като нас, са унтерменши, са получовеци, които могат да бъдат унизявани безнаказано. И а, а, дълго време не мислих, че политиката е начина с който могат да се променят нещата. Дори не навиждах политиците заради а, тяхното безволие, заради тяхното съобразяване с популизма, но последните събития а, ме накараха да си променя мнението, защото видях, че само с гласуване за хора, които са по-малкото зло, няма да може да променим нищо. И си мисля, че хората трябва активно да вземат политическа позиция такава, каквато те смятат за принцип и важна особено по отношение на демократичните свободи и права, които имаме, особено по отношение на езика на омразата. Защото пак се връщам на моята тези от началото. Езика на омразата ограничава свободата на личността. А свободата на личността е най-мощният двигател на обществото, което може именно свободата на личността създава този генератор на идеи, този генератор на прогрес, този генератор на иновации, които ни правят по-успешни, които ни карат да се реализираме по-добре, които ни правят, правят нормални граждани на нормално общество, свободни да учтуват. И за това е толкова важно да променим културния модел да променим а, отношението към различния, а, да, да ограничим себе си, дори когато изразяваме лично отношение към хората и то да е в рамките на този тон, с който ние искаме да се обръщат към нас. И до тук мисля да спра, да. Добре, въпроси. Можете, Добре. А, въпроса, следваща, въпроса, а, може ли? аз също да. Добре. Първо, видях въпроси там, тем, след това ще ви дам. Може ли да стигнем микрофон до Георги Хочкочев? Благодаря. Както ще се каже, не искам да се наварвам, да си по в нацист. в на а, интересово е въпросът. А, възможно ли е да има образен език на образоване? Все пак изображенията са вид език, визуален, изходите по някакъв начин а, се предават послания. Сега, израстаните сластити по стените, а, различните да речем публикации в, в, в интернет, в български сайтове, на различни групировки. По всякакъв начин използват и този индирект език, който език е много мразнато, също, образ от снимките от штурмоващите шестия на Луков, е, марши други места, които се мутиплици в фейсбук и в този социално мереги, са много люби. И вторият ви въпрос е, възможно ли е езика, на който понякога говоря депутатът да в цялото събрание и който се предава по директните трансации на националните медии, да подклажда също така езика на мразата. И от тук един под въпрос към Филиппишел, може би, дали наистина сме сигурни, че националните медии. Не използват езика на омразата. Миналата година, по време на демонстрациите и протестите в България, представител на една национална медия нарече група професори, доценти и преподаватели от Христия университет фашисти. Публично в ефир на Радио Хоризонт. Питам аз това кързик на образа. Благодаря. Господин Казак. Да. Хим Топа, хоча да -то, е много важен въпрос и отговорът на който трябва да дадат правоприлагащите органи. В момента, действащия член текст на член 162, казва който число печат електронни информационни системи или по друг начин по облагане да надали. Аз съм убеден, че много е трудно да се дефинира точно до къде, къде свършва художествената свобода в случая. Ако става въпрос, например, за карикатури за рисунки и къде започва откритото подбуждане към омраза. А, така че това е въпрос, на който трябва да даят, може би, специалистите в тази област. Но аз бих искал по-скоро да а, така да се концентрирам върху други, върху другите това въпроса и оттам да взема повод към един малко а, така провокативен въпрос към тук, от реформаторския въпрос. А, да, в Народното също езикът на омразата понякога е с и, и то... А, искам, и, и тук искам да... Точно да отворя страницата. Език на омразата има и на политическа основа. За съжаление. И банализирането на езика на омразата срещу другия, на политическа основа, ми се струва също толкова опасно и страшно. Както и езика на омразата, насочен срещу различния по отношение на етнос, религия, сексуална ориентация и така нататък. Защото когато езикът на омразата в... срещу политически различния се банализира и се, а, как да кажа, до такава степен се развие и разпространи, той започва да предизвиква. И да оправдава и агресивно поведение, и агресивни действия. И аз. А, вие споменахте този случай този, а, за тези преподаватели, които са били наречени фашисти. Аз мога да ви дам хиляди примери през миналата година, когато аз лично а, се страхувах да вървя по централните улици на столицата. А, кажете ми, а, нормално ли беше в тези най-страшни дни на протести, когато а, разпознаваеми политици не могат спокойно да се движат полиците, улиците, под огрозата от неминуема агресия. И вербална, и физическа. Когато всяка сутрин ти а, в няколкото метри, които правиш от лична автомобил до от входа на народ забрани, а, имаше огромни а, имаше множество хора, които те агресираха вербално, и които, ако нямаше полиция и заграждения, бяха готови да обрежнати физическо насилие. Обръщам се към дали а, политическата, а, политическата агресия. И а, езика на мразата срещу политически различни, също е също толкова недопустима и трябва, трябва също да направим всичко възможно да я ограничим, ако искаме Uh, все пак да съхраним някаква обществена, как да кажа, кохерентност в нашето общество. Добре, господин Люф. Добре. Uh, наистина имаше сцени на агресия и насилие. Uh, имаше сцени, в които uh, Астро трудно бих могъл да си представя, че това могат да го правят свободни хора. От друга страна, тук навлизаме в един дебат, който е на доста по-различно ниво. Тук е става въпрос за политическата отговорност, която имаха парламентарно представените политически сили в моментите, в които наистина имаше ярка демонстрация на отхвърляне от хората на състава на това Народно събрание. Разбирам, че представителите са искали просто да работят и да си гласуват законите, така както го прави всеки в, в, в България, ходи на работа, изпълнява си ангажименти, или фирмени, или каквито и е да било от други. Но тук ситуацията в тези моменти беше из извън контрол. Кой беше отговорен за това да се върне обществото ни в едно нормално състояние на, адекват, на адекватен обществен дебат за важните принципни неща в българското общество? Кой носеше тази отговорност? Това е... е Извинявам се, че отговарям с такъв риторичен въпрос, но аз нямам друг коментар. Има хора, които винаги ще, трудно ще контролират емоциите си. Ние не можем да осъждаме хората за тяхното поведение. А, ние можем да осъждаме политици от едната или от другата страна, за това, че, че те използват поведението на хората, за това, че те създават негативни стереотипи. И това е, е основният проблем. Ние ако имаме този а, а, демократичен... А, а, тези норми на поведение, които са разпитани в демократичен дух и пак се връщаме на образованието, нямаше да стигаме до такова насилие от едната страна, но нямаше да достигаме и до такова противопоставяне на а, представителите на, на статуквото, на политическото статукво на една променена обществена ситуация. Този конфликт беше конфликт на липса на комуникация между обществото и неговите политици, които се предполагаше, че са избрани от това общество. Оказва се, че те не са. Оказва се, че този парламент не е представителен, той не е представителен в продължение на цяла година. И а, не беше неизбежно да се стигне до такава ситуация. и Тук трудно може да виним в отговорност с хората, които бяха на площада. Те бяха там заради своите емоции, а те бяха породени от абсолютната невъзможност на една огромна част от българското общество, не само на това малцинство, което беше на плащада, една огромна част от българското общество, която не приемаше политическото статул. Политиците трябваше да бъдат на нивото на своите отговорности тогава, а не днес, когато видяхме, че този парламент е нежизнеспособен, че той продължава да живее въпреки желанията на обществото за промяна. И а, мисля, че отговорността и на двете страни, но по-голямата отговорност е именно на представителите на политическия линк, които бяха в парламента. Аз искам само а да, да, да, да, кажа, да, да, да кажа, че да. дебатът не е политически в случая, да, да, да, той е друг, но а, очевидно, ако не нямаме точна дефиниция на... Омраза, има опасност да стигнем до това, за което говореше и адвокат Александър Кишимов до една, една свърхопотреба на понятието омраза, защото не може в забраната на езика на ограничаването на езика на омразата, ние да предвидим ограничаване на езика на политическото несъгласие. Е така? така че аз не искам в момента наистина да обръщаме нещата, а... Само едно една, една Нищо не оправдава а, политическата агресия. Тоест, агресията на база политически убеждения. Нищо. Никакви политически различия, убеждения не могат да оправдаят. Проповяването на омраза срещу другия политически... Принадлежат към друга политическа сила или убеждения човек. И подвърждането към агресия срещу него. Това е което сме. Да, добре. Аз като говорвам внимание и проблем. проем. Ние след говорим за често от на омразъка, в се сързна хортишко предвиден, точно, такива то, предизборни и изборни времена. Колкото ще би било са, например да се дадат на централната драмати на комисията, да бе фиск, Кодекс, да такива случаи на език на и другото, което е, и това вече най-вече е в нашата е парламентарна представена партия, от години има един, меко казано, неработещ етичен кодекс за народните да е. представители, който се занимава единствено с това какво е поведението на един или друг депутат вътре в да парламентарната зала, как се облича и защото той е ограничен до сградата на Народното събрание, не и е на действията на един и друг народ, е, представител извън сградата на Народното събрание. Смятате ли, че трябва да бъде бъдат по този положителните форми на, на Народното събрание и дори да се дадат правомощия на етичната комисия в парламента, за да не се занимават с а, някакви случаи, които не са много актуални и важни? На език на омразата, това е който се говори по политици и от депутати на да, Какво мислите? Събива въпросът. Аз писля, че има достатъчно органи, които са упълнощени да санкционират прояме на език на омразата, прояме на дискриминация. И ако те си вършат работата, и то а, как да кажа? бъдат поощрени да го правят, а не при всеки опит. А, бил той пропорционален или не, това е въпрос на преценка, според мен, ако, ако он през 2003 година съвсем беше поощрен, а не растнат на кръст заради това, че отне лиценза на една телевизия, може би нямаше стигне до такава банализиране на езика на мразата чрез телевизия с и така нататък. Uh, много е важно първата реакция. Първата реакция на обществото е много е симптоматична. Тя е знакова. Ако обществото, това беше теста, дали обществото ще разреши подобен е език да, да властва в електронни медии. Дори това закос съвременно отнемане дори на лицензи, сега нямаше, може би да говорим с така, сериозно за това евременно. За съжаление, тогава обществото не беше готово. А, журналистическата гилдия се надигна като един от защита на уж своя колега, който се оказа съвсем недостоен за подобна защита. Но общо за това предопредели развоя на събитията, на анализирането на езика на мразата в електронните медии, тъй като се почувства безнаказан. Така че а, за етически, ети, етичен, етичния кодекс, първо няма етичен кодекс, който е официално пред, не съществува такъв. И, имаше многобройни проекти опити да се приеме. Етичен кодекс е... В парламентите, да. да. За народните представители. За народните представители. Иначе народните представители извън парламент. Значи по Конституция има един текст, се, който гласи, Народните представители наносят носят наказателна отговорност за из изказаните мнения в, в, в народно забране. От там нататък, народният представител е граждан от всички останали, той пълна отговорност за, всички, за всяко свое действие поведение извън народното забране. Но на практика излиза, че от парламентарната трибуна, ако някой проповядва расизъм, той не носи наказателна отговорност. Наказателна отворност, да. Да. Но носи гражданско, когато може да бъде подведен под отговорност под, под, на да. примерът по, по, по, по линия на закон за защита, защото да изтимярия. Да, за обида и за... за да. Не само за обида. Не, се, да. не носи единствено мисле, само и само наказателна отговорност. Ясно. Между другото, това ние си го изпускахме до този момент, според мен, в дебата. Ни разликата между наказателна отговорност и а, другия тип отговорност, а, всъщност. Амаделия искаш да каже. Аз точно в тази връзка исках да кажа, че политическата обида не спада в понятието език на омразата, защото има защитени признаци. А когато говорим за наказателно отговорност, трябва много стриктно да гледаме кои са, а, кое поведение попада в обхвата на тази норма. И, и за това е хубаво да се има предвид това определение а, защитен признак в а, допълнителната разпоредба. Политическите обещания не са сред защитените признаци, когато говорим за език на омразата, според Наказателния кодекс. А също така а, и в наръчника, който ви споменах на Съвета на Европа. Отново, дори е казано, че когато става дума за обида, да, това може да попадат под обхвата на други членове в наказателния кодекс. Физическата агресия, клеветата и така нататък, но не е в обхвата на езика на омразата. Тоест, обидата, една обида не е език на омраза. Език на омраза става дума за защитени признаци. Раса, религия, националност сексуална ориентация, цвят на кожата. Тук в, сега в проекта на Наказателен кодекс са добавени здравословно състояние, но няма политически обръщания. Така че да, да не въркаме репонятието понятието. Да, въпросът за образ За изображението да, категорично да. Едно изображението категорично да, защото от дефиницията казва и по друг начин, но също така дефиницията, в дефиницията, определението, от съвета на Европа е всяка форма на изразяване. Тоест, със също е форма на изразяване. Но дали това е езикно мразът да да отговаря и на другите критерии, а именно да е форма на нетолерантност, насочена към определен същитен признак. Така че това не е езикно мразът. Това може да е обиде, това може да е агресия. Да, може да е наказуване, да, да е по друг, член на наказателния кодекс, но не като е езикно мраз. Мисля, че това стана ясно. Спас, спас, спас, също. Мир, аз иска да върна, да превъртя разговора точно до тая му точка, защото въпросът на господин Пукочев не беше към мен, но искам да върна пак разговора върху тези три банера, които бяха използвани в предизборната кампания, сега през май. Защото а, снимките, използвани като иллюстрация на тези банери, недосмислено бяха насочени към определена електорална група. А, като това, което оставаше зад кадър всъщност, беше, че е, използваните снимки на, на ромите с брадвите и с металните пръти бяха правени по време на е, маршовете на националистите към Циганските гета по време на е, събитията в е, Катуница. Тоест, е, тези хора с братвите и с е, металните пръти чакаха да дойдат другите хора с металните пръти, които бяха тръгнали във Варна конкретно, конкретно към геттото Максуда. Така че беше завъртана една много двулична игра, защото хората, които бяха предизвикани да реагират по този начин, бяха използвани в кампания за активизиране точно на този електорат, който, трябваше да, който реагира на подобна, подобен език на изображението. И който грабва лопатите. И който грабва лопатите в този момент. Така, така че може би не, не, няма да вляза в терминологичните рамки на юристите, но за мен изображението говори и би трябвало да бъде интерпретирано като език на образа. Тези рамки са важни, защото те, както във вашето писмо, те са отговорили, че няма данни за престъпления от общ характер. Защо е важно това под кой член този наказателния кодекс? Защото когато е престъпление от общ характер, спас-пасов може да подаде такъв сигнал mm -hmm. и те се длъжни да го разгледат. Но когато, примерно, е клевета, обида, това е престъпление, което се преследва от тъжба на пострадалият. Спас, спасъв, не може да поддължава от името на този, който е обиден. И заради това е важно правилната квалификация на, на деянието. И в момента е много важно вкарването на електронните носители. Т.е. Да, да, да, да, да, да, това, че ги няма електронните носители, според вас, адвокат Юарева, ще отвори възможността в интернет, сайтове и портали да се репродуцира език на омраза. Не непременно, защото остава отворена вратата да влезе това Долги. деяние по друг начин. На самия факт че не се споменава изрично, едва ли не е сигнал, че не е вече толкова важен. а всъщност е важно и, и на нещата, които държим, ние ги споменаваме изрично. И пак можем да кажем и по друг начин, но нека да остане изрично. Ами добре, аз ви предлагам а, тук да сложим времено точката на тази дискусия, защото вероятно а, и в следващите два панела ще се засягат елементи от. А, Темата език на омразата, да се извиним за това забавяне, с което започнахме, натрупваме известно закъснение. Нека да направим една по-кратка кафе пауза, след което а, модератор Климен Христов, адвокат Сейон Грозев, Петя Владимирова или други участници, той ще каже, кой а, ни освобождава на панела. Благодаря ви. Те са в 5 минута пауза. А, благодаря на всички участници в панела. Уважаеми колеги, ще направим малка промяна в, в, в нашата програма и просто сега ще направим бежада. Момент тогава да го дочнем точно. Значи за сега там с малка пауза. на някой, аз не съм но отида на някой нали? каже, ти си червен и той, за него е правя на образ. Ако той дойде при мен и каже, ти си бял, аз мога ли да кажа, че това е език защото мога от това да ме обижда на някаква основа. Разбира се, че може само, защото това не се е поне моя опит, е, че не само са повлияни от, от това, нали? След само е обидата. Не, не, не, не. Да, ако, примерно, че е тучи нещо такова, това не е... Но, това това не е пъчете, сега, и е, това, което да ви сега няма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 Я с беседой. najważniejsze jest wasze miejsce ja jestem tak technicznie wasze macie sznur na stare tak jest okej brawo za to w każdym razie miłego dnia tak się zobaczymy jak się tak to так вот вот что да э и Ja, ich mache das Ja, das ja. ja. Ich glaube, nach keine Okay, passt dann jetzt auch. das Und dann in den Pausen, ausmachen dann wieder auf. Och ja, to ja, ja, ja, ja, ja, ja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 a to music jest konstruktor ale to jest tak że to do yeah. it, Жива кака, жив спор Той ще <потълзвърхи> да се друго причини неболст Да всъщност нея на това да да да да да да да да możesz to przeczytać sobie dla tem. Dobra, jak to gider, to się tydzień już myślę, teraz. Możesz przeczytać. Mamy oczywiście tam że jest pacjentem z cukrzycą так значит я не знаю что это есть есть там там там Ja to po prostu. Tamtego nie można. A może da mi się numerstwo dzisiaj do kalendarza. Succosa, no wie, to też. Tam dlatego pomysłu. Przesyłkę na wariant. Grama. Czy to jest jakiś w Niemczech? Ich weiß, von da. oder da hat jemand genommen.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 то трябва да има някъде моето. Първо, наистина, да започнем от се мислихме да почнем обязна. Втория, третия ще направим пак. Няма да ставаш. Да, Окей. Абонирайте, хайде да опочваме. Абонирайте, хайде да опочваме. Аз още по-малко, защото не знаех, че ще говорим. Сега ти ще започнеш. Да, е чудесно, да направиш нищо зле Чакай тогава ще да направим. Гости. След малко забавяне, свързано с чисто технически проблеми, както се случва винаги у на нас, може да продължим с втората част на нашата дискусия, посветена на проекта за нов наказателен кодекс, от гледна точка отново на нашите виждания за медиите. Тази година, всъщност. Съвсем скоро се навършиха 20, 30, аз са малко зле с математиката. 1994 г. умря кърто Бей. Всъщност кърско Бей се застреля. Издуха си мозъка с една пушка през главата и след неговата смърт се появиха спекулации, не знам доколко базирани на истинни факти че той не е могъл да понесе славата. С други думи, той просто не е успял да се справи с, а, както сега бихме казали в днешно време, със състоянието си на публична личност. А, това не би трябвало да е че, хубав. Просто искам да напомня, че а, дори в шоу бизнеса и в страната на шоу бизнеса, където има е много пари и слава, хората не успя да се справят явно толкова лесно с да бъдат публични личности, да бъдат насякъде преследвани, снимани, гледани, много да се справят с интереса към техния живот. Във втората част, именно на нашата дискусия, ние ще се опитаме а, да чуем мнението на колеги, на специалисти, а и на всички вас, чувствате се свободни да зададете своите мнения, именно за това докъде се разпростигат границите на и информацията, доколко е етично, докъде стигаме в етичната граница да разпространяваме информация за личния живот, докъде се разпространява границата, да информираме хората, докъде наистина а, си заслужава е, е, личната свега на един човек да бъде неприкосновена в случаите, в които той се е превърнал в публична фигура. А, това е нашата втора част. И като начало, колегата от Вестният дневник Петя Владимирова ще изложи своето виждане по този въпрос. Благодаря. Заповядайте. Значи, големия въпрос за свободата на, на пресата и въобще на публичната на за информация от една страна и неприкосновеността на личния живот на всеки човек, от друга страна, е много голям, Аз обстажам се сред, сред унески проси, а, които в изкуството ги наричат и в поезията специално, защо никой век не разреши. А, този проблем продължава и днес, този въпрос. И най-напред бих направила оговорката, че всеки един отделен случай е, лич... е, а, е конкретен и се разрешава отделно сам за себе си. Но разбира се, съдилищата са стигнали и до определени закономерности и изводи, които прилагат. Аз като, мисля, че всеки един журналист сблъс, сблъсква с този проблем в работата си. Сега, как го решава а, е въпрос, според мен, в най-голяма степен от професионалния менталитет на самия журналист. След това, на изданието, а, в което работи, на неговите. Морални и професионални репери на това издание. И на... Това са, двете, това са двете, така, двете, основни, двете основни фактора, чрез които а, се порешаваме нали, текущо този въпрос за как да търсим баланса между личната неприкосновеност на всеки човек. И наше право като журналисти да информираме обществото. Даже съвсем неодавна аз лично като журналист сблъсках с този въпрос, тъй като бях подсъдима по дело, за което благодарение на добрата защита на господин Кашемов, а също така надявам се и на моята тогавашна преценка, когато съм писала статията, която се отнасяше за дела а, и обвинения на не на кой да е, а на бив директор на главна дирекция за борба с организираната престъпност. Следователно, когато ако а, а, това, че за така, такава а значима а фигура а, на такъв виш пост, държавен служител, а, се отнасяше моята информация за неговите дела, то имаше обвинения, за злопотреба с власт и, и, и така нататък и, и други подобни. И а, ако беше друг, а, така да се каже, герой на моята статия, вероятно, вероятно, възможно е съдът да беше решил и друго, макар че в моя конкретен случай, надя това би се случило, тъй като съм изнесла истината. Искам да кажа с този пример, че а, баланса а, за това а, доколко можем да навлезем в личната сфера на един човек, за да задоволим а, о, обществен интерес, значи първо се решава, ако има засегнат, засед, ако човекът е засегнат, се решава от съда във всеки един конкретен случай. Това първо. И второ, ние като журналисти, аз специално решавам по основния критерий според мен. Доколко чрез навлизане в тази сфера, ако въобще е навлизане в лична сфера, това е друга класификация, друга диференциация на проблема. Ако въобще се навлиза в лична сфера, или се обсъждат негови а, публични действия. Ако се обсъжат публичните му действия, тук няма лич, навлизане в лична сфера. Тук вече ние говорим за това дали изнасяме истина, или не изнасяме истина. Но това е друг въпрос, а не навлизане в лична сфера. Значи, аз лично за себе си смятам, че баланса се търси в това. Доколко, изнасяйки а, факти от а, личната сфера която конституционно е неприкосновена на един човек, доколко това удовлетворява да го наричем, както го наричат в съде, легитимен обществен интерес или значим важен обществен интерес, тогава, тогава навлизането в личната сфера е обяснимо, а понякога и наложително. В, а, значи, в това отношение на, им, бях прочела информация на Българския хелсингски комитет за две много интересни дела. А, на германски издания, които са се обърнали към Европейския съюз, а Европейския съд по правата на човека. А, по повод а, а, именно изнасяне, по повод, че. Вътрешното германско право, германския съд е отсъдил в полза на тъжителя, а тъжителя е бил актьор, който е сметнал, че съответният вестник, мисля, че вестник бил, е излязъл с информация за негови не обвинения към него. Uh, от страна на прокуратурата за това, че е употребил uh, дрога. Uh, и uh, германския съд решава в полза на аптера. Uh, Европейския съд по правата на човека обаче се мотивира да, да, признава, че има навлизане в личната сфера Европейския съд, но тъй като този актьор е публична личност, която макар и не вземаща решения от управленско и, и от управленски друг характер, тя е достатъчно а, а, влияеща а, върху широки кръгове от хора, с начина по който се изявява не само като актьор, но дори и в извън актьорската си сфера което е, а, поне според а, мои а, така източници журналистически, е било а, доста така изненадващо, макар че според мен би било нормално. А другото дело, а, което пак миналото година мисля, че беше решено, от Европейския съд по правата на човека, това е за принцесата на Монако, която също се е оплаквала е оплаквал от навлизане в личния живот. А, и съдета е отсъдил в полза на изданието от новогермански вестник, а, м м който а, е бил... Е, отново има признание за навлизане в личния сфера. Значи, а, оказва се, че практиката на Европейския съд по правата на човека а, много е, е приема така доста широко а, понятие, тълкуване за понятието лична сфера. А, включително и появяването на публично място и така нататък, а, въпреки, че на публично място се явява лична сфера. Но в същото време, в същото време а, търси с Невероятно невероятно страници да докаже, да, да намери баланса между това навлизане и защитимия а, обществен интерес. А, това никак не е лесно очевидно, а, а, Щом като съдът така трябва толкова а, обстоятелствено трябва да го мотивира. И е, отново повтарям, че всеки конкретен случай изисква различни е, поглеждания от, -разли... от повече гледни точки или по-малко гледни точки. Този въпрос за личната сфера и обществения интерес е особено значим е, вътре в България, където нашата журналистика по ред причини е в окаяно състояние по залив, Зали... Зали... Зали... Зали... Зали пазар от а... А преса, а... която, която, а... която се занимава само а... с въпроски а... поглед а... върху известни личности, а... до такава степен вече е приказала всички граници, че с нея никой не се занимава. Никой не търси, т.е. много рядко и малцина са тези, които се обръщат към съда, за да потърсят, за да защитят погазеното си право на, на, на неприкосновеност, на личния живот. И от една страна, значи това е специфично за България, тъй като все по-малко хора се обръщат към съда, Жълтата преса се завърта на все по-високи обороти своя произвол а, а, в, а, а, и, и безогледно съобщаване и изнасяне на, на информация, а, която може да бъде и напълно невярна. Тоест, тя е непроверима, а, тъй като от една страна заседнатите не, си, не търсят права, жълтата преса става ненаказуема. Не е и тя, в търсене на сънсоциалност, тираж и търговски успех, вече а, стига до неподозирани а, дълбини или висоти а, на изнасяне на, на неверни факти. Това залива читателите. Масово се купив вестници за развлечения, и а, аз а, виждам именно в, а, в това а, да се наложи на съдър по-често да се произнася по, този, по тези въпроси. Виждам а, не репресия към свободата на словото, а виждам тук не всички юристи ще ме подкрепят, а бих видяла по-скоро един конструктивен начин, конструктивно средство да се сложи някакъв минимален ред във въкханалията, която днеска наблюдаваме в жълтата преса. А, не знам дали не съм се отклонила от темата, да която... Да, да, да това е нали, в, в общи линии. Аз не навлязох в тъканта на тези дела. А, а просто в... А... Аз споменавам само а, а какво се търси а, в тези случаи, за да знае за да знаем ние, за да знаят медиите, кое би трябвало те самите да спазват, за да бъде Свободата на словото реална. Защото, пак повтарям, свободата на словото, която се вижда в жълтата преса, тя е в кавички свобода на словото. Това е произвол, който е с много далекобойни, дългосрочни последици. Това е информационна... Тя не е информационна. Това е на, на комуникационен произвол, който лумпинизира най-широки слоеве от, от населението. И най-тъжното е, че тези, които, усещат, които виждат, че се засяга личния им живот, започват по нашите най-дълни стандарти за, за слава, приемат това като реклама. А това е най-страшното. И, и по този начин не може да се сложи край. А не може да се сложи ред. А, остава, остава надеждата в сериозната журналистика и в опита тя да навлиза по-нашироко. Нали, да не остава затворена след, сред елитарни кръгове читатели. Това няма да постигне нейните цели. А, така, аз в това отношение а, не, не съм елитарист, а, защото Смятам, че от малко по-малко трябва да, да помага. Не ме поглеждала коризнено не, не, не, не, не съм милиталист в съмисъл. Но съм милиталист да, да се запази стила, езика и така. -дове. Сега доста често говорих аз за съда и по-малко за свободата на словото. Но аз не знам дали съм най-подходяща за, за, за такова изложение. У мене като журналист, има силен правозащитен рефлекс. А, така съм аз и затова в толкова многодесетилетната ми практика мои основни мишени на критически анализ и нанизтов стремеш да пробия видимото и да търся там прозрачни проявления, винаги са били силовите институции, ме вере и прокуратурата. А, и, и това е логично. Но били, имайки силен правозащитен рефлекс, той се проявява във всички посоки, не само в, а, а, нали защитавяки свободата на словото, а аз имам задръжки, когато разкривам лична сфера на някого а, и имам а, задръжки в смисъл, винаги търся по-силен легитимен обществен интерес. Не, не смятам, че това трябва да бъде мое самообвинение и самоограничение. Смятам, че това е начина да, да победи сериозната журналистика да победи. Да. И, и като изнася истината. Значи, първото условие е истината. А когато изнасяме истината, тогава личната сфера вече там ще се преценява. Абаланса, но истината стои над всичко. Благодаря на Петя. А, всъщност в едно общество, в което до не толкова отдавна а, Обществената информация се разпространяваше под формата на слухове, под и с неясни източници. Може би днешната Жълта преса си има своите дълбоки корени, но от друга страна, нека попитаме юристите, които са сред нас днес. В крайна сметка този, нов, този проект за нов наказателен кодекс до на степен позволява това, за което Петя спомена, Откровени манипулации, измислици, лъжи или клюки да се превръщат в печатна истина и до каква степен има защита за срещу подобни неща. И също това, което беше наше опасение в някои от параграфите на този проект, до каква степен, път когато един сериозен журналист се опитва да обоснове своите материали с факти, Възможностите в век като настояща, в който вече всеки носи в рамките на своят телефон и записващо устройство с видео и аудиозаписано. Докатова степен пък там се получава обратното ограничение чрез този проект за възможностите хората да записват публични личности. Господин Грозик. Благодаря. Аз ще се опитам накратко да набележа основните проблеми, които според мен съществуват в момента в България, за да може след това, разбира се, и да... да имаме възможност за по-широка дискусия. Ще започна от това, което Петя накрая говореше, за проблема, пред който сме изправени, който всъщност сякаш или на пръв поглед изглежда обратният проблем на на това, което ни събира като, като ценност на гласа и то е па, защита на свободата на медиите, Проблемът на, на първ поглед изглежда като а, пълна безговорност на медите. Те могат да напишат абсолютно всичко а, и на практика за това не се носи отговорност. Каква е цената, която плащаме за това състояние път общество? Цената е пълно девалдиране, а, на това, което а, сериозните медии казват. На това, което е истински важно и ценно. То се губи в този поток а, от лъжи, инсинуации, който, който в голяма степен ни е залива. И за мен това е един малко парадоксален крайен резултат, а, след като в продължение на а, десетки години от, от 90-та насам едно от основните неща, които е движило и правозащитното да движение, и, и журналистическите организации, е да гарантираме свобода на слово, да се изправим на в една ситуация, в която а, журнали... журналистиката като цяло е обесценена, а, заради това, че всъщност ние нямаме никакъв реклам. И, и за мен това е един истински сериозен проблем. Той изисква от нас да се върнем обратно към а, базисните начала на това, откъде тръгваме, какво искаме да направим като, като правна регламентация, а, за, за, да за да постигнем медии, които са свободни, които обсъждат важните за обществото въпроси а, по, по, един, а, по един начин, който а, е обществено полезен. Това, което петя каза е, а, няма, няма защита срещу откровения лъжи, няма защита срещу инсинуации, няма, няма защита срещу жълтите медии. тези, които а, непрекъснато публикуват а, информация. Няма ще особена връзка с, с факти и с реалност. Няма а, публикуват си неща, които са откровено нагазване в, в личния живот. А, това, разговорът за тези неща минава само частично през, през някакви законодателни промени. Аз ще обясня защо това е така малко по-късно. Той минава в някаква степен през публичен разговор и през а, промяна на съдебна практика. Съдебна практика, която да отчита, и според мен това е ключовото нещо, което искам да кажа, съдебна практика, която да отчита, че а, медиите са и бизнес, и публикуването на, на а, невярна а, информация, информация, която касае неприкосновеност на личния живот, се прави с цял финансова печалба. И тогава, когато а, се предоставя обещетение на заседнатите лица, този финансов аспект да бъде взет предвид по начин, по който обещетението наистина да, да има въздържаще т.е. то да, да представлява реална санкция за, за публикации, които, а, които нарушават, нарушават индивидуални права, правото на неприкосновеност на живот, а, забраната да бъдеш, да бъдеш клеветен. Това не е нещо, което може законодателно да бъде регулирано. Това минава през а, съдебна практика и през един по-ясен, -по по-активен, по публичен, обществен дебат. За това как всъщност жертвите издания се издържат? За моделите на откровен рекет, който аз съм наблюдавала в моята практика, какво е да Публикува се нещо невярно, след което, ако се опиташ да, си, да се защитиш, ти заплашен с сериозна защита в публикация. А, това, а, тази липса на защита. И също, и също така в някаква степен ние трябва да променим и в нашето съзнание гледната точка, че отговорността за публикации, отговорността за, за, за, за, за медиен продукт а, винаги, винаги е, е опасна. Според мен това е също част от проблема. Ние трябва да си дадем сметка, че отговорност, носене на ефективна отговорност за публикуване на откровенно неверено, подвежещи, манипулиращи материали за погазване на правото на личен живот е всъщност част от работата ни за защита на, на свободната журналистика. На на този, този ментален, така, Пренасочване на фокуса, според мен, също е нещо важно. Нещо, което ние трябва да сме да, наясно, че, че трябва, трябва да се случи в, в начина, по който мислим, мислим проблема. Конкретно сега по отношение на наказателния кодекс, най-напред от добрата новина, новия наказателен кодекс има, е това е, мисля, че повече, повече от самоочевидно. На първо място имаше доста, доста сериозна негативна реакция от страна на професионалната гиодията като цяло. На второ място политически, политическите градовики от последните няколко дни напълно правят невъзможно приемането на, на този наказателен кодекс. Каква ще бъде съдбата му? Най-вероятно едно следващо правителство. ще го върна обратно на работната маса. И от там нататък, в някакъв далечен, бъдещ далечен момент, може би нещо отново ще се появи. Не е ясно кога и как. Първо, защото необходимостта отново наказателен кодекс е доста умерена. И неговото избутване напред от правителството, все още сегашното правителство, беше изцяло пи-ар действие. Той имаше за цел да демонстрира пред Европейската комисия някакво желание, да се, а, че нещо се прави в областта на, на реформа на съдебната система на правосъдието. В тази ситуация, по-скоро това, което можем да го използваме на този наказателен кодекс е като изходна точка за една евентуална дискусия, къде има опасност да има, да има пробив, пробив в системата. По отношение на личния живот, а, там интересна истината няма много, защото защитата на личния живот а, до голяма степен е въпрос на директно приложение на, на конституционни принципи. А, това, което пак Петя каза дела на Европейския съд по правата на човека, в който правото да бъдеш защитен през едно, през едно обещетение, а не през наказателно отговорност, подчертавам това, а, е нещо, което европейският съд го извлича от а, основното право на неприкосновеност на личния живот, без това а, право да бъде непременно или задължително подплатено с конкретни разпоредби в наказателен кодекс или в който и да било друг закон. А, подобна конструкция все още не е възприета от българските съдилища. Нямат, няма формална пречка тя да бъде възприета като въпрос на, на техника на правоприлагане. Тя ще бъде, ако има достатъчно хора, които са готови да инвестират време и усилия и вяра в българската съдебна система, която вяра много често се оказва на основата, но и поради това малко хора са склони да го правят. Това са нещата, които искам да, така, да набележа може би по-скоро като встъпление в дискуссии, отколкото някакво непременно промислено цялостно изложение. Благодаря. Благодаря Същност, ако мога да си формулирам моят въпрос а, към адвоката Шилов, а, това е от Това, което чухме до сега, че в крайна сметка, по-скоро, в част от този Названов наказателен кодекс или проект за него, по-скоро е замислен явно да възпира по-скоро всяка журналистите и медиите или някои старащите се да изпълняват своята нормална функция, отколкото да предпазва за употреби с откровени манипулации. Ами, ще кажа няколко думи за това какво смятам аз и какво е становището на неправителствената организация за която работи за 17 години програма достъп до информация. А, тук всъщност ние паралелно говорим а, по две писти, да се движи. Едната е наказателния проект за наказателен кодекс и какво следва от него и друг, другата е Какви са проблемите на медийната среда в България? А, допирна точка между двете има, но тези писти все пак са две. И те не са една в друга, за мен. Аз а... първо искам да кажа няколко думи за проекта за наказателен кодекс. А, разбира се, без изобщо да споря с Ионко за това, че той е мъртво роден, което най-вероятно така ще се окаже. Има някои доста неприятни неща, които направиха впечатление в рамките на обсъждането на този проект или по-скоро на липсата на това обсъждане. Проектът за наказателен кодекс беше обявен за обсъждане в края на декември, който приключи на 14 или 15 януари. Говорим за няколко стотни члена, Към 400 и нещо. И, даже повече май, за този път, а, това много ми напомня едно друго обществено обсъждане през началото на 2005 година, когато се обсъждаше проекта АЕЦ Белене. А, също беше обявен за обсъждане по време на коледно-Новогодишните празници и а, обсъждане се проведе на 7 януари, което също е празник. Тази култура на обществени обсъждания, а, за мен е една от големите безобразия, които се случват в това общество и които продължават да се случват. А, аз тук ще си позволя да изразя по-голям оптимизъм от Петя и от Йонко, защото смятам, че някои неща са се развили и са се случили или поне са изградени в някаква степен. Но това, което не е изградено, това е а, задължи, задължението да бъдат обсъждани такива важни правила. Разбира се, голяма част от текстовете са преповторени, което е... аз понякога така съм се чудо дали не е хубаво от общество да формулираме престъпен текст за някой, който не основателно внесе а, проект за закон. Това смятам, че може би би изиграло ролята на едно хигиенозиране в това отношение. А, разбира се, бяха внесени обаче и доста а, лошо формулирани текстове, точно що се отнася до а, медийната свобода или свободата на изразяване, на мнение и разпространяване на информация, а, което аз не знае дали се дължи на... А, на някаква ясно вложена воля да бъде ограничавана и цензурирана тази свобода или просто се дължи на Може, неспособност? Да, е напълно, е, напълно е възможно. А, но, конкретно, какви са проблемите? Проблем номер едно – отговорността за обида и клевета, защото част от личната сфера е свързана с отговорността за обида и клевета е и част от практиката на съд по правата на човека, тъй като тази отговорност се предпознава като защитена с член 8 от Европейската конвенция. Тези текстове са буквално преписани от съществуващия наказателен кодекс, с една разлика, че сега вече се наказват квалифицирано и такива клевети и обиди насочени срещу лица, които се ползват с международно правна защита. Аз нямам представа като дефиниция какво означава това. Няма и такава дефиниция ми е. Но, в наказателния каудекс. Но текстовете са същите. Сега, това беше предисторията. През 2000 година беше направена най-голямата реформа. Това, че слой под натиск и на нашите неправителствени организации, и на съвета на Европа по това време, беше премахнат то наказанието за твор. за обивителява етап. Днешен вече в новата практика на Европейския съд по правата на човека то е изцяло прието за несъответно на чай 10. И тези престъпления започкат да се преследват по тъжба на пострадалия, а не... не са от общ характер. Това, което не е изговорено обаче, защото никой, както казах в началото, не пожела да говори, е, че през 2007 година има една резолюция на Съвета на Европа, 1577, която призовава държавите, членки на Съвета на Европа, да декриминализират убията и хребетата. Това не създава пряко задължение за декриминализиране, но според мен в обществата, в които има някакъв дебат, някаква културност и някакво съзнание на какво си член, с какво, какво мислиш, как си градиш обществото, Та най-малкото трябваше да доведе до дискусия по този въпрос и обсъждането на новия кодекс. коликъс. Аз нямам категорично становище по въпроса дали трябва да бъде изцяло декриминализирано. А, може би било добре, но моето впечатление че гражданските дела всъщност са доста по-болезнени за журналистите. Всъщност, да. Въпреки, че привидността е обратната. А, доста по-проблематичния текст. А, иначе в становището на програма Доста до информация, което ние внесохме официално в деня, в който трябваше, беше последния ден, ето 15 януари виждам, че е от общественото обсъждане, но той се оказа, че този ден вече е бил прият от Министерски съвет. А, .е. Нашето официално становище може да бъде видява и в интернет страница на организацията. Другия текст, обаче, който е доста по-притеснителен, е и също е свързан с защита на личната сфера, защото спомняте си, това, което нашумя в началото на януари, беше текста за фотографиране, който текст министъра на правосъдието, внасяйки проекта, а, го премахна. В също времено обаче остана неговия отробен двойник. Те и двамата са отробни, де, но а, не, а, двойника е в член 417 от кодекса. И той дублира, но дублира по един доста опасен начин, член 339 от сегашния наказателен кодекс. Веднага да ви припомня за какво става въпрос. Да. Това е този текст, по който бяха подведени под отговорност, беше съден румънския журналист Бухнич в Русе за снимане на и, да, и и журналистите от BBC. Те не, че бяха съдени, но беше образовано наказателно производство, тогава по инициатива на главния прокурор Филучев, както изглежда. Текста забранява използване на непоустановения ред на технически средства. В оправдателната присъда на румънския журналист Бухнич, тъй като единствено това дело стигна до съд, съда изрично приема, че непоустановения ред означава, че трябва да се потърси къде е този установен ред и той е в специалните разнователни средства. Следователно, разбира се, става въпрос за нерегламентирано използване, използване на специално разнователно средства. За съжаление обаче, в сегашния член 417 ние виждаме, че е поправена тази грешка на законодателя. Така че сега вече няма да има пречка да попаднат и журналистите под удалите на разпоредбата, защото текста вече има Алинея първа, която има две точки. Едната точка е без надлежно разрешение, а другата точка е просто, който използва специално техническо средство. Тоест, разделят се две хипотези. Едната, която отива към която е адекватна на сегашните 339 а и която препраща към законодателните разуматни средства е отделна хипотеза, другата е просто нерегламентирано използване специално техническо средство. На техническо средство. Да, специално техническо средство. Фактът, че това вече стават отделни текстове, би трябвало, може да доведе в тълкователната практика до това, че едното е за този, който има право да използва, но в нарушение на закона е използвал, а другото вече се използва на всяко техническо средство. Това е голямата опасност, която се създава от формулировката в сегашния наказателен кодекс и е хубаво да я имаме предвид, защото. Може би този парламент няма да го приеме, но аз защо ли си мисля, че съм виждал вече такива неща, какъв дойде следващия парламент и ще се сложи на масата същия текст. Но е, да се надявам, че няма да е така, но имало такива случаи. включително, и този текст не е правен от това правителство, така че в крайна сметка, В финалния му вариант може би, но... Сега, няколко, няколко думи за защита на личната сфера и доколко а, тя съществува и по други закони, каква е съдебната практика в момента. Аз съм абсолютно съгласен с Йонко а, за а, това, че трябва да търсим развитието в съдебната практика. Аз, между другото, мисля, че в последните години съдебната практика се развива. Поне това, което аз забелязвам. Една от, от интересните посоки, в които тя се развива, е особено гражданските дела. Между другото, а, обещанията, които се присъждат, не, не са малки. Не са малки, освен това, тъй като а, в тази гражданско-правна конструкция лихвата започва да тече от момента на увреждането, когато делото приключи за няколко години, се е натрупала доста голяма сума. Тоест, тук има компенсация за това, че се изчаква делото. Второто нещо, което. Не е лошо е, че при действото на новия градско-процесуарен кодекс, колкото и той да е критикуван и да има и основания за това в някои отношения, малко се забързаха нещата с делата. София малко е изключени в това отношение. Но то се отказа, че половината правораздавателна дейност е съсредключена тук, в страната. Но като цяло общо взето относително бързоте как делата с вече за 2-3 години, това в европейски контекст не е толкова дълъг срок, има възможност да премине една дело през инстанциите, след което, както казах вече, обещанията е даже доста солидно. Добре е и че така, започват вече да се срещат такива смели хора, както каза Йонко, които да си търсят правата. Важното е обаче да се развива практиката. Аз виждам, че и и, мажурно, и, по, и и в наказателните състави има а, създадена практика. Аз си че преди 10-ти години ние работехме с горе до 2-3 решения на Върховния съд. Едното беше от 90-та година, а, другото от 98-та. Така че лека по лека а, са се натрупали някакви неща. А, между другото, тъй като Георгия Папакорчев постави въпрос в предишния панел, Съдебната практика категорично включва и колажа във възможността някой да бъде осъден за публикуване на засягащо слово. И между другото, и, има, ориентация, има ориентация към това да не се свежи само до обидата и клеветата, а по-широк кръг засягане на личното непрекосновеност, макар че тук не е голяма яснотата, защото едни се, се придържат към обидата и клеветата, други казват, че... То непозволеното вреждане не е нужно да се свежда тях. имате колаш. Колаш, ами то е много точно колаш. С мен изображение. Да, да, рисунка, картинка в заглавие, в а, достатия и така. Значи, два такива случая. Сещам с. А... Те, между другото, са... делата са, а, там бяха заведени от а, политически личности, защото са към... тях насочени тук. Както говорихме, има ясен стандарт, че те, да те поддържат на по-голяма степен на откритост и на критика, следователно а, закона, който санкционира такова слово, трябва да бъде изтеснително прилаган. Но, случай, но и в двата случая става въпрос за а, фактически твърдения, за които няма никакви доказателства. И общо взето няма, няма оправданост да... и става въпрос за политическа кампания. Тоест тече политическа кампания, някакъв сайт или някакъв вестник атакува един от кандидатите в кампанията и общо взето след това се оказва, че се позовават на това, че те били имали право, защото политическите, публичните фигури винаги подлежат на критика. То това беше, да речем, тезата, Май че... не знам дали в двете дела или в едното. Но така или иначе, значи колаж да речем, Пешо, е, снимка на едно лице плюс снимка на друго лице е равно, примерно на корупция или на кмет, или, а да, и купуването и продаването на гласове престъпления, написане, и престъпления, отдолу написано, някакви такива отношения. Този тип изображения е, след да приема, че не са изолирани от е, преценката за допустимост на словото, свобода и ограничения. Това е което. Т.е. отива се и до други форми на изображение, не само до слово. Някои други интересни нови форми. Защитата на личните данни и на, като част от личата на прекусновеност започва да се появява като тема в съдебната практика, което означава, че хора се оплакват от такова нещо. Между другото, имайте предвид, това понякога се оказва доста сериозен и доста по-успешен и ефективен способ за атакуване на публикации, отколкото клевета и обида. Защото там само глобата за подобно нещо е между 10 и 100 000 лева. Имаше един вестник, който такъв хубав читав вестник, който беше атакуван за това, че за да покаже, че някакъв човек е извършил нередност, или с престъпление, показва в от нотариалния. Обаче в факсимилето на не е заличено егенето. само заради това следва оплакване и глобал в размер на 11 000 лева, което е около минимума. Обаче това за Смоленския вестник, както разбирате, фалит. Подобно нещо. И а, беше доста дълго и протяжно делото, за да се постигне Някакво разбиране в съда, че все пак свободата на словото, журналистиката и цялата подплатеност на тази публикация а, дава оправдание. Има публични регистри, които се появяват тези данни. Лицето е нали, човека е визиран като, като изпълнителен директор на две дружества, търговски и така нататък. А, но това е нова мода. И другата подобна мода е дискриминацията, което ни връща пак към това, което говорихме в миналия панел. В момента започват да си пробиват интересни дела, които са... Аз понеже знам и дела, в които оплакването е за дискриминация, и дела, в които оплакването е за клевета, но които атакуват, а, които се оплакват от изказвания в форумите под Мейки. Имайте предвид, че това е новата тенденция, която се появява и се поставя изключително важния въпрос пред съдилищата, кой носи отговорност за словото, което е написано в такъв форум. Практика е на Европейски съд. Има ли на Европейски съд практика? Пред... Да. Има решение на Европейски съд по отношение на Естония във връзка с публикация в местен интернет сайт за клеветни, обидни публикации във форума под тази статия. А, и Естонския съд приема, че Медийния сайт носи отговорност, а, нещо, което Европейският съд по правата на човека потвърди в това решение преди 6-7 месеца. А, беше обжалвано това решение, има една възможност пред Европейския съд по правата на човека решение на съда да бъде обжалвано пред голямата камера, която е 17 съди, тъй като това делало принципно важно значение, то създава много сериозен прецедент. А, голямата камера е приела да го преразгледа, но първия състав на Съда прие, че няма проблем с това а, изданието да носи отговорност за публикациите в, а, в форум. Като а, а, аргументите на Съда в тази посока са а, необходимо е да има филтри и механизъм за а, изчистване на такава информация, тъй като това издание не е имало съответните механизми, то носи пълна отговорност за а, коментарите във форума, като за собствени и за собствени коментар. Това е една важна тема в развитието на, на регулацията на медии, което а, ще трябва доста внимателно да следиме и съответно изданията да взимат предвид промените в, в практика. Благодаря и на това. Ристи, колеги, припоема, че у вас вече се надигнаха въпроси и поне там забеляза, че имаш въпроси, така че се надявам да коментирате. Не трябва <тълнава> и тивана да се казва на Айже, а въднага продължа разно горе. Това ме приятел, че данието носи отговорност за коментарите, в повечето български а, интернет дания ще пише, пише точно обратно, точно обратно по отношение. на ако не носи отговорност за коментарите, по стати. Това има ли някаква правил и а, да продължат. Тя носа удовольна с коментарите под е, моята Facebook статус. Това се пише yeah, статус хората коментират. Това се реално има е възможност да изтрият коментарите и да модериша на това, което се случва е, при мен. Не, не можеш. Мога може, да сме... много, много изтрият това, което се пише при мен. Не, може да го. Аликъм искам, чето дали в изданието има възможност да... Ако има възможност, значи носим възможност. Не, а, не е толкова просто. По-скоро, сега, а, те са няколко нива на отговор. На първо ниво отговор е какво е националното законодателство. На второ ниво е какво приема Европейски съд. Европейски съд не, не, във, с това си решение не казва задължително, трябва да се носи отговорност за коментарите в форумите. А, той няма, няма право да каже такова нещо. Това, което той може да каже. Ако националното законодателство предвижда, че се носи отговорност от издателя за коментарите във форума, то това представлява ли нарушение на свободата на изразяване? Европейски съд в това казвам първоначално, защото наистина предстои да бъде преразгледано от голяма камера решение, в това първоначално решение от 7 съдии казва няма проблем. Това не е нарушение на свободата на слово. Логиката на, на националното право е, че. Има задължение, и тук вече отговора на вашия въпрос. Има задължение след като ти имаш форум, ти трябва да го модерираш. Не можеш да го оставиш просто така сам по себе си. И в тази модерация трябва да са предвидени съответните механизми за изстрилане на клеветническа информация. Клеветническа или нарушаваща неприкосновеността на, на личността. И ако няма такъв, ако няма такъв а, такава процедура, механизъм за изтриване, то тогава носиш пълна отговорност. Това не е така, да бъдем законодателство, което е правилно. Има ли едно Ами, тук започваме да разсъждаваме малко на гола гал. Тръгваме от основните принципи. А, и а, ще е въпрос на това как съдилищата ще, ще решат ни такива неща. Възможно е превантивно да, да поискаме законодателния регламент. Това е възможно. А, в момента основните принципи, които съществуват в българското законодателство са забраната да се публикува невярна информация а, и отговорността на възложителя за, това, за всичко, което, е публику... което се извършва от негово име. Дали съдилищата ще приемат, че бългоче едно медийно издание, интернет издание е възложител по, по смисъла на Закона за задължението и договорите, а, е въпрос на който ние можем да разсъждаваме какво ще, ще кажат. Но единственият вариант да знаем какво ще се случи е някакви такива дела да минат през съдилищата или има решение на върховния, върховния социалния съд. Това е единственият начин по който практиката може да се изгради. А, ако аз трябва да консултирам в момента медия издания, бих казал, въведете си такава процедура и, и възможност за, за реакция. Тоест, ако някой ми каже, тази информация, която е публикувана във форма е клеветническа, невярна, моля, махнете, да има възможност някой да я прегледа в изданието, съответно да я премахне ако изглежда, че е основателно платформа. Аз само съвсем накратко по този въпрос. Аз даже мисля, че по-сериозните медии май имат такива а, форми на администриране. А, а иначе, тъй като а, на мен са известни поне две такива дела, в момента на те са на достатъчно ранен етап, любопитното е, че едното върви през административен съд, другото през граждански, защото едното е през Закона за защита от дискриминация, където комисията намери дискриминация в това. А другото е в граждански съд, където обаче е, констатацията на долната инстанция пак няма значение, защото горната може да приеме, че законът е друг. А тук големия риск е за мен, е, защото точно така. Едното е, е отговорността за действия на лица, на които възлагаш. И ако се приеме, че медията не възлага на участницата във форума, хубаво. Само, че проблемът също така е кой извършва разгласата. Ако се приеме, че медията извършва разгласата, защото тя дава тогава нали разбирате, че всъщност няма да заблъжда, се търси физическото лице, което е писало. Така че въпросът е сериозен. Въпросът е сериозен. Аз не знам какво пък естонския закон. Но да, общо взето... Механизма също е важно нещо. Според мен но все пак а, е хубаво да има механизъм, защото пък ако изобщо няма механизъм за оплакване, Uh, все пак винаги може да има пропуски, дори когато си, си инсталирал филтри, дори когато човек работи и така нататък. Все пак това не може да бъде. В това отношение другото интересно. Дело е на Европейския съд. Uh, съда на Европейския съюз, което излезе преди две или три седмици за трясачката на Google. Uh, делото е срещу Испания. Mm -hmm. Има публикации по него. Значи нашия бюлетин Фанни Давидова написа. Uh, мисля, че кратък uh, текст. Uh, но там интересното е, че Google, макар и машина, дори машината е намерена, че е отговорна, след като я потърсил съответния човек, uh, тя не е реагирала е казвала, ние не, може, не можем да пипаме съдържание, но той, използвайки европейското законодателство за личните данни, е спечелил това дело. Може ли само на господин че да зададе въпрос? Въдними да ме споменам за нарканагията в жълкия фичатът, само че е, тази нарканаги с нарушаване на към вижната постава. Сега такова държавата е официално с помощта съдейството и пълвата радост на медите, това държавните меди и частници електронни мурави Преди три години един шеф на НАП Реши да експроплира експроприаторите и в продължение на няколко дни с хеликоптери летяха над е, места на хора, които се подозират. Те подозират няколко. Извините, че имат незаконни, не са декларирали постройки, пациенти, басейни, какви са им доходите, крива данъци и тя подол. Цялата работа се състига в това, че освен, че снимаха отгоре-нап, неизвестно като СРС или не СРС, т.е. са получили специално подписи за прилагане на специалното знамено в хеликоптерите имаше камара журналисти, фотографи, видеоканали, пишещи, които са слизането от хеликоптера. Веднага съответните електронни мериди започваха да излъчват кадри от въздуха, които са снимали вътре в една частна собственост. Независимо от това, да, дали тя е законна, дали е на, на папа, в другата ще или не. След което тези кадри а, на другия демонтируха в плечата, заляха интернет и по този начин се получи една много интересно нещо, което аз бих искал, Добължавани теористи, не разтълкували и подказвали се. Сподвиж, че бе той голодих мисус, господин и Кишево притраввало се. Взеки, какво става въпрос? За Какво става въпрос? Слагатълни на решаване на личното пространство, личното собственост. Така и нега. така се получава. Какъв Кишево? Аз предполагам, че и другите ще коментират. Всъщност, ние сме изправени пред все по-интересни казуси, защото а, типичното схващане на публично пространство, обикновено тоест, в класиката, не предполага поглед отгоре. Обаче, всъщност, а, техниката много се развива. Действително, в ден днешен, всъщност, особено от неща като стрийд, виу и така нататък и подобно приложения. Поне случайно имаше дела към Google в някои европейски държави. Разбира се, не знам, аз нямам, все пак въпросът е, че трябва в детайли да се влезе в тази нали, чия собственост е, хора снимани или са какви ситуации. Те са въгласени, хорово, басените по баски, косми снимаха, а зумовически гради, частни. Сега, сега, сега, сега, сега доколкото до хората могат да бъдат идентифицирани, да се идентифицируем и просто си стоят там и не очакват а, някой да ги снима и да ги спланира. <съплани> <съплани> uh, си има и практика на Европейски съд по правата на човека по поредицата uh, Което точно това приема, нали? че след пак, когато няма никакъв, няма публичен дебат, няма. Uh, публично пространство, в което човек участва активно, излагайки идеи, това не може да бъде свободно за разпространение на информация. Така че, общо взето, макар и да се развиват формите на техниката и да поставят въпроси, общо взето класическия подход обикновено да го отговаря и на тези, и на тези много възникнали въпроси. Искам да добавя. Тъй като случай, а, този случай не е изчистен а, от тази гледна точка, че да разсъждаваме за него а, чисто юридически а, и т.д. Това е една пиарска акция, на да в на НАП, а, която експлуатира това наше овчедушно, стадно на медиите усещане, повличане, вървене след... А, а, а, след пиарските изцепти на властта, при което се заличава абсолютно граница между добро и зло. Днеска така се прави с бло... Днеска а, се обявява, чрез медиите кой е лош и кой е добър. И когато някой е лош, ние можем да го смачкаме, както Лудия, когато наричахме, аз съм го наричала, Лудия, човека с очен, зовут там Петко Петко в Лявсковец. А, никой не се е... Във всяка нормална държава би било, не се невероятен скандал на един бит след престрелката, който е Рене, червата му се влачат, извинявам се, и когато той се предава, първо да бъде пребит, да убит, нали? след това да бъде вкарен в болница, където му се прави животоспасяваща операция. И на следващия ден, за да покаже властта как силно се бори с ложите, там влиза един овчедушен съдия. Той не може да се нарича съдия. Един прокурор за него не говори, защото той представлява легитимната нали, репресивна власт, такъв си мисли, който се бори срещу ложите. Намира се един служебен адвокат, който не казва нищо. Влиза се в реанимация. Не се е намира нито един доктор, който да каже: Тук, господа, това е реанимация. Он е завързан с киши и на него има белезници, за да могат да покажат медиите, че властта слага белезници и затваря където трябва лошите. Онези, които са стреляли и са убили, е, е, с Бог да му го прости е, Беретата и Мил Шарков, заради вопиющ и абсолютен непрофесионализъм, казано иначе, некадърност и незнаене как да действат е, елитните там бойци от, от ряда за борба с тероризма. Но това, което се е случило тогава, беше отразено единствено в един сайт свърх елитарен, който не прави оценки и само факти, съдебни репортажи. И никъде други Аз нямах време... Аз го писах и преди това, споменала съм го. Така, Така че това прелитене, това прелитене е прието се приема от медиите за натова. Въобще никога не да стигне до съд. Аз не знам, те жалват ли се, тези не се ли жалват? При нас се обявява нещо за хубаво. Властта днес се прави нещо хубаво, тие са добрите, тие са лошите. Хайде на Юруш, медите сме овце. Нали? Ние хукваме, това се нарича чудовищна манипулация на общественото мнение. В полза на една влазна, на утре влаздух и нищо добро не ни, ни чака. Слънценосните борци за слънценосния борец и вестител на прекрасния ред няма да го промени. Той се пълзва от това. Той е създателя му. До тук, за да не стана, За да не ста привърнили да с това. Тази самокритична бележка да дадем възможност на колега още. Да зададе... Мисля, че последен въпрос за този панел. Абсолютно съм съгласен с това екакия. Просто Ами, родственният въпросът пак е, а, тръгваме от, от основните положения. А, основното положение при задължение за разкриване на източник на, на, на журналист е а, баланс между това, което държавата разследва, интереса, а, и, и журналистически интерес от запазване на, на тайна. Значи, Балансът в единия край, ако да кажем държавата, Общия принцип е, държавата може да принуди журналист да предостави информация за свой свещеници, тогава, тогава когато тя няма друг механизъм за разследване и разследването е на престъпление, което е от особена тежест. Тоест, ако държавата разследва убийство и журналистът е бил свидетел, или по някаква причина има информация за, за това кой е извършителя, няма друг начин да се получи тази информация, за да може да бъде принуден да предостави информация. Но на другия край ще изглежда разследване на дребно престъпление, за което има, няма друг начин да се, да се получи това информация, и, но така или иначе интереса, обществения интерес от разследването на това престъпление е малък. Това е базисният подход, на това са, това са общите принципи, от които ще, ще се анализира всеки един конкретен случай. Нищо по-конкретно като регламентация нямаме на този момент. А, освен закона, значи а, има няколко такива а, дела, а, поради специфичната а, уредба на закона за електронните съобщения. А, намесването на НПК, там и целият хаос, който се създаде след, след редакцията му от 2010 година. Защото се създадоха два способа за събиране на трафични данни, като там обаче задължението е за доставчиците, а не за медиите или журналистите. Не да знаят адреса, обикновено медията го знае, защото е това. това трябва е някой, който разбира там. Да. Но това, което се случи, значи само ви припомням. Разделиха се два режима. Единият е режима, в който има наказателно производство, където е пореден на НПК, т.е. там прокурора издава постановление, след което полицаите си искат информация, както си намерят за добре, а другия ред е, когато не се прилага НПК, тогава винаги трябва да има разрешение на съдя. И сега, какво се случи, когато на няколко медии бяха поиска, беше поискано от ГДБОП? под формата на съдействие, да предоставят IP адреси. А, състави на Административен съд София Град и други административни съдилища имаше и на Върховен Административен съд приеха, че след като няма изрична обосновка по закон за електронните съобщения и няма а, посочване на тежко престъпление, защото това е изискването на член 250А, което следва тази директива, която сега беше отменена. А, тогава е не, незаконосообразно искането на Гедебок, и а, съответно се отменяше разпореждането като незаконно административен акт. Добре, обаче, в последно време се появи една друга опера, а, че а, видите ли във всички случаи това е информация, в която се иска поне така. А ащон, като като се, дори се приема, че така или иначе и полицията да я иска и да е връзка с конкретно наказателно производство, то се е наказателно. Следователно се прилага НПК, а пък това било специален ред и не административен акт, следователно липсва съдебен контрол. А, тоест, в този случай въпросът остава открит и остава на, на отговора, който Йонг го даде, според принципите, защото в случаите по НПК ти няма пред да обжалваш едно такова искане, освен предвиждащия прокурор. А, но тук големия въпрос разбира се доколко IP-адреса е източник. Защото тук се смесва различни видове защита. От една страна има защита на този, чието е IP-адреса, която е част от за защита на личните данни на този човек. И това е защита по ПОЗЕС. А от друга страна защита на източницата обаче стои въпроса ip адрес на някой, който пише във форума източник е. ако, ако той дава някаква важна информация за медията, може би може да се третира, обаче, ако е просто някакъв коментар. Не знам. Това е. Благодаря и на двамата. Мисля, че с това загадках на вече части от а, следващия панел, който хваща ще... и тайните, и тайната. Но за сега първата тайна, която ще решим е кой има заявление за яд. И затова, тъй като малко напреднахме с времето, предлагам сега малко след 2 часа, до 2.30, да се концентрираме да разгледаме тайната на обяда и за да може 2 половина отново по-немски, така малко по-дра да побързаме и да разгледаме следващия важен панел. Благодаря още да държи отново на нашите участници и на, за вашите въпроси. Като бъде радваме, може да се даде, което заповядам. И ухета. Аз също време, се насочвам към него. И, и, и си свалям, и си свалям закол. Вижте, вече съм неглише. Пред някъде сета да Човек, трябва да се казва, не, не, не, не. Вижте, вижте, вижте, вижте, вижте, вижте, Мой ТФО lig encurs quest jeweтое д отправят descript. У тази из czego od ский заряд оцен за контракта ini, мы спокойно с чик은 реагируем, что дって предпочитаем, и вот что Майката на жертвата, всъщност, и е Ну, если нам надо говорить на конкретный крайний, то что-то непонятно. с ресторан, 20шка, Това е много Това интересен Защото не че ако не пусне, да фирмите, които са А е да това ти си това, казва, това е смисъл, Абсолютно, така съм да една история, която тук прекрасна, Пише си, пише си, пише си, пише си, пише си, е си, пише за пише пише си, пише за пише си, пише си, пише си, пише пише си, пише си, пише си, пише си, пише си, пише си, пише да пише си, пише си, пише си, пише и пише си, пише сте пише си, пише си, Значи случай се гори. Ами нищо да, още не сме, още сме на ниво, отговор сме дали да срочно на е първо заседание. Следващия месец, че е случайно. Обаче ми хареса, че аз сбира се като нахара на така сега, закончим. Кой може да че, на кого е политичесно разложение? Кой го е направил? Някой правил, става въпрос. Това е си напълно. Да кажете кой го е направил. Но случай е интересен аз. Значи в този Google... Google-историята, което е интересно, Аз, междуто, да видях, че преди това има някакви английски съдинища, които си пъскаши главата същата неща в 22 година. Да, точно така. Испанския, да, но испанския, е дали, на европейски Това е преждециално е запитване. А преди това, в 22 година, те казват, че не може подобния не може машината да носи отговорност. Завателно не винява, там е от към принципа за писмата, че пощаляване, носи отговорност за съдържанието. Така, там приемат това, когато е... когато е... Поинвестна да. е ваше. А в 2010-та приемат по-друг случай, който е вече включва приписи, така че там може и деформ или нещо, това може, просто заведяха в статия. Че, все пак, може и да се носи отговорност, ако засегнатия е поискал изтриване, защото и тук те приемат защото реално на и фактор се замества с човешки, значи, се носи отговорност, когато има човешки фактори. Но ако се приеме пък този додол. Тогава за форумите може да се приеме, че не е необходимо някой да се оплаква, защото във е човешки фактор, ако имаш администратор, се появява на хора, на така без да се оплакваш. За съжаление, там може да това е решение, във времето задължително трябва да се това. си ти трябва да съзнаваш така е много Аз се да като на И не може да А разлика Също Макар, от другата да остави... Да, да, това е случай. Това е е невидишни, но коди. Да, видишни. така че ще супер това е не да, и ки ти се искаше да да да това е най да да да да да да за По-добре според мен пише по да, да, да. го да, да. да. да. да, да, да. да, да, Okay, so straight. Идаме в третия последен панел, в който ще се опитаме да анализираме достъпа до информация, работа с държавни документи, държавна тайна, така наречените актуални в последно време договори, които държавата сключва с Международни организации, включително сега за на Южен поток, IDN, разпространението и още на, на информация, разликата между а, това, доколко една информация може да бъде държавна тайна и а, информация от обществен интерес. А, все пак а, има и доста а, ограничителни текстове, които са заложени в а, проекта за нов наказателен. Кой а, има и един текст, който се казва, че държавен служител, който разпространи информация от която държавна, съдържа държавна тайна, може да бъде подложен от наказателна отговорност. Доколкото ми известно, това и е адвокат Кашимов го потвърди и отхвърли и в момента има такива текстове, които а, има такива наказателни принципи за разгласяване на държавна тайна, но тази този път този текст е доста по-различен от съществуващи. Но все пак ще дам думата на адвокат Кашумов, ако може да, да изкаже позицията на програма Достъп до информацията за този наказателен кодекс. Какви са точно проблемите? Ами, а, благодаря. Аз вече започнах с излагане на нашата позиция в предишния панел. Сега по отношение на така налишното разгласяване на тайна има три престъпления, формулирани в новия наказателен кодекс, като едното е абсолютно ново. От тази гледна точка, понеже миналия панел се чудихме случайни или нарочни сатия текстове и пропуски, и грешки в проекта за наказателен кодекс. Като говорим за тайните, тук имаме доказателства, според мен, които повече Подкрепят становището, че има съзнателна, съзнателна и целенасочена дейност към цензуриране на излизане на неприятна информация в медиите. Говорим за първо класическите видове те информация са държавна и служебна тайна, те съществуват още от времето на Народна република България. Промениха се, разбира се, през тези години, слава Богу. 2002 година беше прият закон за защита на класифицираната информация, който предвиди първо категория информация, които могат да бъдат държавна тайна, второ процедура по класифицирането, трето срок на защита, вече не може да бъде вечна тайната. Ние точно с срочно сме имали съдебни битки и една скорочна, в която успяхме така противника да го хванем в крачка, че не си е декласифицирал документите. А, въпросът е, че а, така, както сами виждате, в демократичната държава, и свидетелството за това е закон за защита на класифицираната информация от 2002 година, държавната тайна не се защитава като света и светих. А, тя наистина е една сериозна форма на защита на важни интереси на държавата, но тя се възлага в задължение служителите да я пазят. Друго нещо е в тоталитарната държава, наказателния кодекс от 1951 година, предвижда наказание разстрел за разгласяване на държавна тайна. Сега това, което или спомена, носи ли се или не се носи отговорността? То не само, че се носи отговорност, но тази отговорност се носи не само от държавните служители, за съжаление. А, се носи в определени ситуации и от всеки друг, който разгласи информацията. Което означава, че ако журналист, медиа, разгласи такава информация, може да отиде в затвора. Тъй като тук пресилите са ефективни. Тоест, .е. може да бъдат ефективни. Айде, не е задължително, разбира се. А, какво. Каква е, каква е разликата с кодекс от 1968 година. Разликите са само в негативна посока. Оказва се, че а, законодателя и хората, които са писали разпоредбите в кодекса 68 година, са били доста по-прецизни, отколкото сегашните. Защото там има две неща. Едното е, че а, наказателна отговорност по сегашния закон от 68 година носи или служител, комуто е поверена, Тайната да я пази, или друго лице, което я разгласява със съзнанието, че от това могат да пристъкат вреди за Народна република България. Което все пак, отглед на точка на прилагането на закона, е доста по-важно, защото тук има по-голямо вглеждане в умисъла. Наши е обаче тук новия законодател, тези тук техничари. Те въобще са премахнали тези ненужни приказки, път служител, така пише просто всеки, който разгласява, се наказва, което означава, че дори да не се знаваш, че а, съответната информация е класифицирана, би могъл, а, особено при положение, че често пъти и прокурорите не са специалисти в тази материя, защото различните състави от различни части на наказателния кодекс изискват различен профил на експертиза. А, то за Това въобще беше безумна идеята, че наказателния кодекс може да се обсъди ангро така от, или че наказателно правници са тези, които, а, които трябва да кажат как да издържа наказателния кодекс. Това е все едно да кажеш, че а, шофьори и а, специалисти по камионите трябва да се произнесат по въпроса как най-добре да превозваш ядрено гориво. Нали, в смисъл, очевидно е, че наказателното право е средството, а съдържанието се дава от съответната област, в която се нализа. В случая областта е свободата на разпространяване на информация. А, абсолютно неприемлив по тези причини този текст. А, <coughs> За да стане той по-добър от този от 68 година, трябва задължително да се въведе а, текст, според който по принцип, дееца не се наказва, ако информацията е разгласена в обществен интерес. А, такъв текст съществува всички демократични законодателства. Той даже е още в закон за защита на класифицираната информация а, на различните държави. В българския закон, който иначе от други отношения има достоинства, този текст го няма обаче. Дори в Черна гора наскоро, където работих като експерт по техния закон за на класифицираната информация, успяхме да го прокараме такъв текст, но в България не. А, така че тук излиза, че може да се съкритява като държавна тайна информация, която разкрива нередности, корупция, престъпления, а, която е така важна за живота и здравето на хора. Това трябва да се промени и трябва да има изрична разпоредня. Втория проблем – служебната тайна. Служебната тайна, която ние от програма «Особна информация» в различните дебати през годините дори така смятахме, че е нещо на доизживяване, защото това е един абсолютно неясно, едно абсолютно неясно понятие. Повечето понятия, свързани с тайната, поне са съдържателни понятия. Като кажеш търговска тайна, се разбира, че търговец се защитавал конкурентите. Така кажеш лични дани, лична сфера. А това служебна тайна, всичко с което работиш е Това е идеята. Това нещо обаче, което е на доизживяване и което между другото през годините Интелигентни депутати, каквито се случват понякога, успяха да намалят до степен на защита само 6 месеца, чрез едно интелигентно промене на закона за защита на класифицираната информация. Казвам интелигентно, защото вие може да не се досещате, но за този закон стоят и го пазят като светих службите. Обикновено те в най-голяма степен се възползват от неговите разпоредби. Така че стана 6 месеца служебната тайна, но сега законодателя не само че не премахва наказателната договорност, което в една демократична държава за информация, която се пази 6 месеца в тайна, е неадекватно да има наказание, наказателна да, нали, затвор. Не само, че наказанието е затворно, то е затвор до 3 години. И се увеличава с една година, в сравнение с режима от 68 година. И това е за информация, която се пази за 6 месеца. Мисля, че няма нужда да казвам нищо повече на този въпрос. И третия текст, който се въвежда за първи път в българското право не е въведен в Народна република България, дори по времето на сталинизма, но сега нашите експерти са го измислили. Това е всяка защитена информация, която някой разгласи, носи наказателно отговорност за това. Защитена информация поначало това е, да речем, всяка информация, която по закон за достъп до обществена информация се явява в ограниченията на достъпа и не е свободна за достъп. Само, че тук има много много условности. Първо, не винаги е, ясен, е ясна границата. Дори в тази практика, която вече 14 години се създава, се вижда, че държавните органи не желаят да предоставят информации. Те искат да поставят границата, малко по-така, в своя полза. Обратно пък гражданите, журналистите, непромисните организации, които са обикновено заявители, искат доста до обществена информация, искат да поставят границата малко по-така. Закона е въвел още една тънка граница, като казва, че когато информацията от надаляваш обществен интерес, границата не е тук, където обикновено, тя идва още по-насам. И тогава много категории Информация стават общодостъпни, въпреки, че обикновено но в ру, нормална, в рутинна ситуация те са защитена информация. И сега, нали си представяте, когато някой може да отиде в затвора за това, че е предоставил информация и е държавен служител, къде отиват всички ти разпоредви, как се прави баланс, как стеснително се тълкуват ограниченията на достъп до информация, тайните и така нататък. Това всъщност е една огромна възможност за установяване на цензура. Нека да си послужа с този израз, защото Европейския съд по правата на човека в 2009 година изведе становището си, че информационният монопол на държавата върху определена информация, която тя разполага, е равнозначен на цензура. А, така че тази цензура а, ще се засили чрез въвеждането на тази наказателна отговорност, за... от която ще пострада главно, ще пострада главно това, че държавните служители още повече ще тълкуват разширително тайните, още по-малко ще предоставят информация и ще имат легитимна вътрешна причина. Те се пазят от затвор. Няма нормална държава в света, в която разгласяването на търговска тайна да се наказва със затвор или е, разгласяването, макар и да е незаконно, на информация, свързана с обсъждания на проект с дадено решение, Просто или издаването на информация за някакви преговори, ако от това разбира се не е някаква държавна тайна, но тяка държавна тайна ще е държавна тайна. Това е общо взето положението. Изключително негативни промени. В смисъл, в цялата тази работа, всички тези години, в които ние сме работили като неправителствена е организация, общо взето малцина са били тия, които са искали българските граждани и журналисти да имат информация. Повечето се гледали как да нямат, как да бъдат наказвани по възможно затваряни. В 2003 година се борихме пак също такъв проект на Наказателния кодекс, който се опитаха да завишат наказанията за държавна тайна. Но сега си давам сметка, че тогавашната борба е била нещо много по-незначително, отколкото заплахите, които в момента са се, се получили. И тук аз спирам до тук. Мога само да изразя съжалението, че за толкова години. Както и казах, толкова много неща са дръпнали напред, защото аз все пак смятам, че много неща са дръпнали. Как е възможно да съществува ум в тази страна, и то вероятно е на човек под 85 годишна възраст, който да измисли тези работи. Ние в почивката с Росен си говорихме, че да, всяка държава е нормално да има документи, които трябва трябва да имат ограничен достъп до тях, но все пак има и друг тип документи, които трябва да бъдат публични. Я ще го помоля, ако може да развие тази своя идея и може би за това трябва да се объединим и да работим с матагият заедно за по-дълго време. Ще започна може би от там, където Сашо Кашинев свърши, когато по случайно се отразям работа на съдълната система и бях в течение с процеса по така нареченото обществено обсъждане на този порък които няма, всъщност, нямаше между коледа и нова година. Различни иудии бяха унижавани в това да, пред, да работят между коледа и 0 година, за да, да, да, да хванат срока, който да представят своите становища, включително и върховни седии, които после си стане ясно, че техните становища, въобще не са види взети предвид. Когато видях в закона, например, че търската за обидни клавета остават престъпления, се замислих какво е новото, всъщност, в кодекс. А пък тоядата от другата страна с последният текст, за който също ще му говори, а, според мен въобще не е случайно, въобще не глупост. Е това е много умишлено ам, заложено в кодекса, за да, а, за да бъдат притискани държавните служители. Аз се питам кой, е, кой ще бъде този комет или айти на община, който как добра вореш каквито практики има в провинцията, ще продължи да качва договорите по обществени поръчки, които според практиката може би се държат търговска тайна. Средствата отиват в да затвора. Ам... Същност, наказателният кодекс може би е последното средство за оказана на репресия върху, върху журналистите, и ако делата за и клевета бяха модерни, може би повече в края на 90-те години. Не съществуват други механизми извън наказателното право, с които може да се налага цензура. Аз ще споделя един опит, който е по-скоро в областта на административно-наказателното право, който разви, се разви вчера включително. Александър Кашонов е запознат с него. Края на, на миналата година, когато Министерски съвет взе решение да <към> разположи 1000 полицаи по с Турция от различни полицаи, чихи информация, че условията, при които работят по 12 часа на ден, повече, 15 часа стига. А, смените са изключително лоши. Има критики към самата идея да изгражда на полицията, която по физически го облъска всички хора, които търсят за... и България да търсят закрива. Аз помолих през центъра на МВР да да разреши да отида на да направя репортаж там, осъзнавайки, че това в крайна сметка е зона от компетентността на граничната полиция. Казах, какви са моите идеи, не получих никакъв отговор, по телефона беше казано, че не е сега моментът. С колегата Делко Амил, който е бил, кой фотограф, отидахме все пак защото сигналите ставаха се повече и повече. И отидахме в Веша и полицай ми обясни как лесно може да стигне до такъв пост. О почебни пътища и отидахме, без да се криеме и отидахме предни полицаи. Те бяха много стреснати. защото има система за видимо блюдение, т.е. началниците на по права. И така им разпоредиха да ни задържат за няколко часа. В една палатка, докато дойде на един началник и мърчалника, който дойде, накарали се, че не може да се прецентър на мега да правим подобен репортаж, аз опитам да му обясна, че прес на МВР, е, като е част от политическото ръководство <coughs> от политическия кабинет. Няма интерес да покажа в какви лоши условия работят полицайите и че няма как да получат такова разрешение. Той не прояви разбиране. Ни се стави протокол за законът за МВР е предупредителен, който бях предупредени да не извършваме е, журналистическа дейност без разрешението на пресцентъра. Половин година по-късно, питахме се е, е, с помощта на, на Сържо Кашумо да ги обжалваме. За съжаление, има трайна практика на Министерствените да съдилища, което според мен е по-скоро мотивирано в това да си изпескат е, натоварване, не защото не виждат проблем. В случая, поне аз, поне в решението на Ярмонския съд, да видях някакви размишления върху това теза в нали, че... И общето се да каза. Нали, бях предупреден, че ако още не ще извършва репортажска дейност без разрешението на пресцента, ще бъде санкциониран с наказателно постановление. И тезата на съда беше... Виждаш ами, може да се защитите, когато бъдете санкционирани с наказателно постановление. Този протокол нищо не означава и не може да го И аз, окрилен от това виждане на съда, пъчера отидах пак на граница. За да видя вече какво става с полицаите, които бяха по-стукойно толкова вече. Почва много горещо. Но в също време се строи истина нежива ограда в границата. Някато... <ключи> а, <семейски живи. tagli> да. Не, между другото, това, което видях там, те 12 км вече готова от нея. Има и полицаи, които продължават да се там. Те самите не знаят точно какво правят. <пасит> Апаса някъде на тървана мара? Оградата, която почва да ръжди <правда> между другото, вече. И преди да построим. И... И, и когато попаднахме там, сменахме града и дойдоха полицайта по същия начин. Аз най-вече процедурата, така е, ще изчакам добре, за мое нещастие, дежурът беше същия този начал. На <laughs> и този път обаче явно му се разкараше в тази жега и ми дадаха на тетра телефона, по колкото те си комуникират. Аз само като видях има такой и, и се казах ясно. И ми дръпна 10 минути конско по телефона, каза, че моят си системно, че то си престъпление и че, както така, аз въобще мога да припарвам на 300 метра от държавната граница, където е да се извършва стопанска дейност. А, без разрешение, и че нали, да нищо не приличи, вече е престъпление. аз казах, добре, колелата, тук да ме прибавете и да се приключи. Фотографът тогава, на... Георгий Кожухаров, като чу. Накрая отиват нещата и подскочи от рада. А, супер. Там, а, харесвате? Това е много улично. Там с беженците. Супер репортаж стане. И те се обезполежиха. И Видях, казах... че не мога да го плащам. И закарахме обратно до, до, до селото. Изтриха снимките. Видяха на карта. Слабо. А, но. И там бяха снимките. Изтриха снимките. Но ние ги бяхме за път на другата карта. И. Давам като пример за това как пре-центъра, използвайки заради нежеланието на пре да окаже по-скоро разбираемо, но ние може да бъдем, като журналистите може да бъдем репресирани не по наказателята, а по административно наказателне. Там глобата първо остранен текст, който наруши режима за преминаване на граница и за ограна граница. До столя глобата, като е е начин да, да бъде налагана някаква цена, защото на тях не е приятно някакви хора да се разходят. А да, той, това, което ми обясни тогава беше, беше на разходка или на лов и няма проблеми. Но тъй като извършва стопанска дейност, според мен, да се. Да, да, не мога да го правя. Даже ние по пътя на там искал втори път да, да кажем, че сме биолози или някак така глупости, няма смисъл. Сам, бължен, <същи> да, и, да. <същи> и, а, да, само, че не. И затова да ви тази история, че не е само наказателния кодекс, начинът по който можем да бъдем преследвани. А сега за това, което е един скок ще направя а, а, на мисълта, това, което си мислих, докато идвах на само нещо, което може като общност да направим и задължително трябва да направим, а тъй като всичко личеше, че, че ще има си в крайнаредка служебна правителство. Което е много ограничавам своите правомощи, но си мисля, че като общност да, ние може да окажем натиск с помощта на програма за информация, която има ви. В това ставя лесно процедурата на лесно според мен с Министерска заповед, може да се направи, институциите в изпълнителната власт да бъдат задължени активно да публикуват определени категории от информация. И, може би като, като тема го поставя да мислим през следващите няколко месеца под каква форма и живот и здраволаки на служебно правителство, да търсим контакт с него, списък с документите, които могат да бъдат активно публикувани и изготвени. доста информация. да. Той го има в закона. Да, да, Просто с някакво решение, билото на Министерски съвет или с заповед, всеки отделен министър да задължи администрацията си да публикува тези документи. Договори, информация за численост за заплати за допълнителни възнаграждения, дейност на колективни органи в рамките на съответната администрация, всякакви съвети и така нататък, цялата подзаконна нормативна база заповеди а информация относно документ на оборота в институцията при няколко месеца от Мартин Динатров и Иван Иванов, делото, което водеха за южен Томкост, тях да получат с решение на съда и поискане на Сашо Кашилов, разпечатаха от деловодната система на Министерството на економиката и енергетиката. Това са всички документи, които влизат и излизат от, от институцията. Това нещо го има и просто трябва да направи публично, за да може всеки човек има много в за страни и ние като журналисти да виждаме, виждаме какви документи глизат и излизат и съответно да ни пускаме след това. Цялата тази информация, ако бъде публикувана в, в интернет и има задължение да бъде публикувана, много трудно ще се върнем назад според мен. Много трудно някой чисто политически ще отмени подобна заповед. Той се мисля, че може много да, да направим, ако успеем да притиснем служебното правителство. Казвам този, защото той е на правомощи и може да Не може да свърши много неща, но това ще е нещо, което, което мога да направя сравнително влесното на вирусо. Ако искате, <laughs> помисли за това като, като инициатива. Въпроси? Времен те ли е обмислина сега. Чакаме да се инспирираме на другите. А е добър, ще това, сега, сега. А, е, това, което Росен сега предложи, на мен ми се струва, че е добре да така да се обособят нещата. От една страна. има задължителен списък такива документи, които трябва да се публикуват а, по член 15 и 15А от Закона за достъп до обществена информация и които ние правим ежегодно проучване и, и рейтинг на институциите, кой как се е справил с това задължение. А, по тази точка, така да се каже, според мен може просто да не бележат, направо да вземат рейтинга в Министерския съвет като fact-finding, нали, Документ, който установява кой как се е справил, и да, ги, да го разпратят на институциите, особено тези, които са под определена черта. <тилът> а, значи, веднага казвам, всички индивидуални актове, всички заповеди, да речем на един министр, всички, а, той цялата база данни с вътрешните документи. А, това е едната информация. Другото е пълно описание на всички информационни масиви. третото е а, служителя, който е задължен по Закона за до обществена информация. След това има по закона за публичните финанси един куп задължения да се публикуват отчети, годишни, 6-месечни, 3-месечни, едномесечни, бюджети. Доста, доста категории информация има, които трябва да бъдат публикувани. И това, което може в допълнение да се направи е евентуално като се види на базата на обществения интерес, демонстриран през годините, т.е. принос журналисти и неправителствени организации, какви видове информация се искали, като да речем договорите, деловодната система и някакви други такива неща, които в момента не е задължително се публикуват. Договорите ще стане задължително, но от първи оптомоти. <сълък> а, а нищо не пречи, че пол трябва да стане това. Т.е. може да се набележат такива категории и има едно основание закона за достъп, което се нарича оповестяване при обществен интерес. Значит, ако правителството определи в своето решение, кои са тези нови категории, извън закона, които също трябва да се публикуват, може да спусне такова разпореждане. Това е добра идея. Тоест, това са две неща отделни. Едното е да се настои да се изпълнят съществуващите задължения, а второто е да се въведат нови задължения по този начин. И според мен е, Росен е прав, че колкото и е да се сменили правителства, обществото, когато някой направи някаква стъпка в тази посока, вършта назад няма. Бади тази сачка за търсиме Вече ще станем като Швеция почти. Няма въпрос. Още има въпрос, се по-звърза да за дам, така че тук плашеш ваша ентусиазъм и така се тръгне ще накарате Държавната администрация да работи за да държавата. Нещо, което говорихме вот предварително, да осъдим днес, а, е, че до каква степен останаха и. Може да коментираме факта, че така както сме се събрали ние всички с вас, вече сме обсъдили по идеята на този кодекс, е че в сътрудничество с една долна, грозна, немска фундация, <laughs> вече сме с по една приемка на главата. Имаше някаква такава идея. Остана с е, как ще коментирате, защото сега всеки един разговор с... Uh, Представител на една политическа фундация, която е примерната фундация пък от друга страна и Социалистите от фундацията, като са други фундации в тази държава. Ако всички есоски, като журналисти, ще ни съдят за това, че си говорим по-право, <сълът> Аз мисля, че претърпя редакцията запоред да. Мисля, че това бяха две неща, които стояхме в обществения дебат, отпадането на текста за фотографирането. И тази разпоредба остана обаче с някаква редакция, която да речем, мисля, че... Моля, да, по военно време. Да, по време време, да. А, което, Но, не знам вече. Госпожа Состанова, правосъдия министър, еволюира в рамките на един сутрешен блок. Първо казвам. Началото казва, че няма проблеми, после ще да го обсъдиме и в да крайна добре, махаме на това да не стане като фюжен поток, дето го забрадих този ден, този ден никъде не видяхме някакъв чейно на бял акт. Какво е много голям проблем с фюжен поток? ние го коментирахме онзи 10 тебе за това, че компанията са собствен, собствени в фюжен поток България, според седевната практика, не е задължен от субъекта. Тоест ние никой не можем да не видим да дължим да поток, трябва да вярваме. Не можем, да както знаем, министърът твърди, че той изобщо не, не е виждал такива документи. Ма аз мисля, че и вие медиите трябваше малко по-общо да направите. Трябваше да питате, какъв толкова глупак, който обикаля цялата страна и приказва, <плеши> плещи някакви празни приказки, след като черно дяло е написано, че ми министерство няма нито един документ, свързан с тракта и Южен поток. <плеши> Значи, общо взето, то между другото и това за военните действия не е достатъчно решаващ проблем, защото доколкото ми известно сме членове на НАТО, което означава, че няма как да се свършат само на национално ниво нещата. На Също трябва да се приказва с някого. <същи> <същи> е, освен германците, не от НАТО. <същи> Но има, има, разбира се, проблеми. Аз още веднъж искам да повторя нещо, което. Uh, и преди си говорихме по-радно днес, освен този ентусиазъм и идеи на Росен, които са добри, защото всъщност и по време на милото служебно правителство имаше такива идеи, но нямаше, може би, време за реализация, с някои малки изключения, защото тогава, да речем, се разкри документацията по каза Юлен Банско, което беше добре. Да си спомня това съпротива имаше дори до време на в администрацията. Затова, но е, другото нещо, на което трябва да се наблегне, е нещото, което всъщност гражданите поставяха като въпрос по време на всички протести. Независимо кои протести бяха по-спонтанни и кои по-малко, е, но е, абсолютно легитимен въпрос, който беше поставен е до кога ще взимат на тъмно решеницата тази страна и няма да се обсъжат предварително, да са публични, дебатите да са публични и дискусиите. Това е сериозният въпрос и това всъщност е и знаковия въпрос и е от този проект за на наказателен кодекс. Между другото стенограмата от стена за министерски съветки са пряха. Това правителство няма... А, има? Стемогът. Има, има. има, ли? има, да. има да. Ако Бойко Борисов ги използваше като пресъобщението, по, по точките, като пиарът, възполега се от това, че бяха публични. Сега вече няма никакви дискусии, със са въхладна сам Сърпите, просто точки дискусии ти ги няма? Да. Ма, не, е... няма дискусии. Yeah. Просто хората са толкова съгласни. Не, добре, но с това са доста, доста обремен. Аз бям по 70 страници и бра се там Просто, защото както стояват тези хора без дискусията, толкова много да, да изпрекаш. Но... <сърпи> <No. сърпи> Но това е. Тоест, формално не е премахнато. Все, все пак България, между другото, е една от най-напредничавите държави в това отношение, защото е, много държави нямат такова нещо. Това, мисля, че беше... Това, между другото, нали знаете, че също е след едно дело. Това беше след дело на Капитал Алисей Лазар в 2001 година. В 2002 излезе решението на Върховния съд. Изобщо каквото добро се е почерпило в идеите за прозрачността, всичко и е от това, което сме направили по пътя. Което не е лошо. Аз мисля, че всъщност всяко нормално общество само изградило себе си. Да очакваме, че някой ще дойде от някъде, няма да се случи. И по-добре да не се случва. И по-добре да не се случва. Мисля, че по-добре е хората сами да си а, получат раните, защото тогава и накрая това, което ще получат, ще бъде вероятно по-доврятворяващ. Въпросът е да няма усещането в някакви моменти, че ти си стигнал до някъде и изградил си къща до третия етаж, обаче дошла економическата криза и а, строеж за толкова време трябва да се замрази, че може да се самосреди. Това е голямата опасност пред нашето общество. Но тя е вечна опасност. Добре, благодаря ви за участието. А да благодаря на Фундацията Ригос Наман за въобще, че организирахме това събиране, след колкото знам, трябва да бъде.